Bárcsak fél szemével látta, lenyűgözte a látvány monumentalitása. A piramis óriási volt, mélyen a föld alatt. Nagyjából ott állhatott, ahol a fűvel borított holt piramisa. Zombori azonnal rájött, hogy a két piramis tulajdonképpen egy. A csúcsa az, ami odakint látszik, amit fűvel ültettek be. Az igazi piramis azonban itt van a föld alatt, néhány méternyire tőle. Ha a külsőt még fel is fedezte volna valaki, alig ha sejthette volna, hogy alatta maga a csoda rejtőzik. A kinti rész nem jelenthetett mást az avatatlan szemlélőnek, csupán egy furcsa formájú füves domboldalt. A piramis kövekből készült, hatalmas lépcsőkkel. A csúcsa a semmibe veszett, azaz kiemelkedett a föld színe fölé. A szentély a piramis oldalába épült, közvetlenül hozzávezetett a lépcsősor. A piramis körül kicsik nyüzsögtek, becslése szerint legalább háromszázan. Ünnepi öltözékben, sejemből, brokádból vagy az ördög sem tudja milyen anyagból készített ruhákban. Mintha egy korabeli maja képes könyv lapjairól léptek volna le. Az arcuk azonban láthatatlan maradt a vastag festékrétek és a tollkoronák alatt. Zombori el nem tudta képzelni, honnét szerezhettek ennyi trópusi madártollat. Talán ezeknek a megvásárlásában is közre működött Lamás doktornő. A szentély előtt ott feketettek a kőpadok, amelyeknek a funkciója nem volt titok zombori előtt. Ezeken fogják megölni őket, majd az áldozó pap felmutatja a szívüket holdistennek. De hol a csudában van holdisten? Aztán egyszerre csak megpillantotta. Nem magát a holdat, csupán a sugarait. Rájött, hogy a ragyogás, amely a falakra vetül, és amelyet idáig nem tudott hova tenni, a holdtól származik. Fényét valószínűleg tükrök segítségével vezették le a föld alá. Ez a fény vont a sejtelmes, ezüstös és mégis taszító fénybe a piramist, az áldozó asztalokat és a piramis körül tolongó kicsiket. Olyannyira valószínűtlennek tűnt minden, hogy Zombori néha úgy gondolta, nem is ő maga van az események középpontjában, hanem valaki más. Ő maga otthon ül a szobájában, és sós-magyarót rácsával televízión rémfilmeket néz. Aztán rá kellett jönnie, hogy túlságosan is itt van, és elég nagy az esélye rá, hogy mindörökre itt is maradjon. Arra riadt, hogy leteszik a földre. Nem túl kíméletesen, inkább úgy, mint egy zsák kukoricát. Gabriel feléje sem nézett. Megfordult és elindult arra felé, amerről jött. Julia van der Haas vetett ugyanfelé egy gyors pillantást, de abban sem volt köszönet. Mintha azt sugározta volna a tekintete, hogy úgyis elkaplak, és én vágom ki a szívedet. Rövidesen az angol is odaérkezett mellé. Nem is kellett kérdeznie, látta rajta, hogy meg van hökkenve, akár csak ő. Ahogy megpillantotta, visszatért a beszédkészsége. Megrázta a fejét, és a másik fülébe dünnyögte. – Hogy van? – az angol rávetette véres tekintetét. – Azon töröm a fejem, milyen nyakkendőt kössek délutára a partira. – Milyet köt, alig, ha nem piros pöttyöset, malackákkal a pöttyök között. – Nem lesz az túl komor? Még a végén azt hiszik, temetésre készül. Lassan a többiek is megérkeztek melléjük. Zombari nem értette, miért csak Julia van der Haas és Gabriel cipeli őket. A kicsik miért nem vesznek részt az áldozati hús szállításában, de nem volt senki, aki megmagyarázza nekik. Nyilván a kicsik rítusaiban rejtezett a megoldás. Talán csak a szolgák vihetik az áldozatokat a feláldozás helyére. Amikor az utolsó áldozat, Cartwright is a helyére került, elcsitult a zsongás. A kicsik apró padokon ültek a piramis körül. Három oldalról fogták körbe, a negyedik, a hátoldala rejtve maradt. Egyikük sem tudta, mikor érkezik el az áldozat ideje, de Zomborin és az angolon kívül ez senki más nem is érdekelt. A többi fogoly még mindig abban a furcsa állapotban volt, amely leginkább a kómára emlékeztetett. Egyszerre csak megszólalt a zene. Húvos hangszerek játszottak valahol egy lassú, szintelen melódiát. A dallam azoknak az utcai együtteseknek a produkcióira emlékeztetett, akik a nagyvárosok aluljáróiban szórakoztatták a ráérő szájtátókat. Zombori még az elkondorpáza néhány taktusát is felismerni vélte a zenében. A holdfény megerősödött, annélkül, hogy maga a hold felbukkant volna. Aztán egyszerre csak ő is megjelent. Egy hatalmas, csiszolt ciklafalon, amelyet évek, évtizedek, vagy talán évszázadok kemény munkájával dolgoztak simára. A kőlap maga iszonyatos súlyú lehetett. Zomborinak fogalma sem volt róla, hogy hozhatták le a föld alá, és mivel állíthatták fel. Talán azokkal a módszerekkel, mint a hasonló köveket a piramis városokban. A kő azonban nem volt egyszerűen csak kő. Legalábbis a felszínet nem valószínűleg ezüstlemezekkel vonták be a felületét. Abban a pillanatban, ahogy a hold tányérja megjelent rajta, vakító ragyogást töltötte be a teret. Olyannyira, hogy be kellett csuknia a szemét. A hold megtelepedett a fal közepén, csak lassan mozgott előre. Zombori megértette, hogy addig kell végrehajtani az áldozatot, amíg az égi test a kövön tartózkodik. Az pedig nem lehet több háromnegyed óránál. Háromnegyed óra még az élet. A hold lassan elindult a kőlap felső széle felé. Ami ezután történt, olyan gyorsan történt, hogy moccanni sem volt ideje. Eddig azon csodálkozott, hogy miért csak Julia van der és Gabriel cipelték őket, miért nem segítenek be nekik a kicsik. Rituális okot gyanított a háttérben. Most azonban úgy érezte, megdől az eddigi elmélete. Egy fúvós hangszer, talán pánsíp, éles hangjára egyszerűen megrohanták őket a tolkoronás, festett arcú kicsik. Felkapták, a levegőbe emelték, és maguk ragadták valamennyiüket. Mire felúcsodott már egy kőpadon pihent a szentély előtt. Bár nem igen tudta mozgatni a fejét, annyit azért látott, hogy nagyjából tíz méter magasan lehetnek a lent ücsörgő kicsik fele. Az angol a mellette sötétedő padon feküdt, mintha a kicsik feltették volna magukban, hogy nem szakítják el őket egymástól. – Végállomás! – jöbte az angol, kiköpve a szájából egy kis port. – Nem jött be, amire számítottunk. – Az még nem biztos! – morogta Zombori. – Maga még reménykedik? Zombori megpróbált bólintani, de a nyaka csak nehezen engedelmeskedett az akaratának. – Még... Minden megtörténhet. Ezt mondták a rabszolgák is a kereszten. Mit gondol, milyen érzés, amikor valakinek élve tépik ki a szívét? A zene megerősödött, és ismét felhangzott az a furcsa doppergés, amelyet nem egyszer hallottak a hegyek között. Akárhogy is forgatta a fejét, nem látta a dobosokat, és a táncolókat sem. Mert hogy valahol táncoltak, ahhoz kétség sem férhetett. Hangos rikkantások közepette ütötték a táncosok a talpokat a földhöz, és csörgettek is mellé valamit. Ez a dobolás azonban másféle volt, mint amilyet odafent hallottak. Az a vad elejtésére szolgált, ez a feláldozására. Az a vadászaté volt, ez a lakomájé. A túllas fejdíszű pap a Szentéből jött ki három kísérőjével együtt mintha picit magasabbak lettek volna a többinél, bár talán az ágasbogas bogas fejdíszkeltette ezt az illúziót. A kezükben tartott kőtálak minden szónál ékesebben meséltek róla, mi lesz a következő percekben a feladatuk. Zombori úgy érezte, kezdi elveszíteni a hidegvérét. Igyekezett feldobni magát a levegőbe, majd a csuklóján próbálta meg eltépni a kötelet. Ennyi erővel persze, akár egy hajó kötelet is rángathatott volna. – Ideges! – kérdezte az angol. – Tudja, mit sajnálok a legjobban? – Mit? – kérdezte a kötelét feszítve Zombori. – A pipám fejét. – Hogy a fenébe tudott letörni? Nincs valami ötlete? A főpap melléjük ért, felemelte a fejét és mondott valamit valamilyen nyelven, amit természetesen nem értettek. A három pap azonban megértette. Letették a tálaikat a lábuk mellé, majd elsőnek zomborihoz léptek. A kutató ekkor elveszítette az uralmát az idegei felett, és ordítani kezdett, ahogy a torkán kifért. – Menjetek innen! Tűnjetek a fenébe! Követelem, hogy engedjetek szabadon! Én antropológus és régész vagyok! – Engem se hagyjon ki a buliból! – figyelmeztette az angol. Az egyik pap Zombori fölé hajolt és óvatos mozdulatokkal kigombolta az ingjét. Amint puha, finom kis keze a melléhezért, Zombori elcsendesedett. Egészben sejét földön túli nyugalom járta át. Feje lehanyatlott a kőasztalra, és szótlanul tűrte, hogy a pap lemesztelenítse a melkasát. Az angol ekkor meghökkent. Megpróbált felemelkedni, és furcsa, magas hangon kiabálni kezdett. Hé, hey, mi van magával? – Miért hallgatott el? Mi csináltak magával? Enne ne aludjon itt nekem, ébresztő Zambori! Zombori azonban úgy érezte, mintha végzetesen elálmosodott volna. Már nem is bánta annyira, hogy fel felfogják áldozni. Elvégre valamikor be kell fejeznie az életét. Akkor már jobb, ha előbb, mint később. Mi a fenéért húzni, halasztani a dolgot? – Ébredjen, Zambori! – ordította az angol. Vigyázzon, hipnotizálják, ha elalszik, mindennek vége! A pap most az angol fölé hajolt. Kigombolta az ingét, és őt is végig simogatta. Az angol reakciója azonban más volt, mint Zomborié. Csak még jobban feltúráztatta magát a simogatástól. Ébredj, Zombori, ébredjen! A papok sorban végigvonultak a padok között. Zombori elhomályosuló szemekkel nézte, amint szabaddá teszik a padon fekvők meghasát. Először vauni professzor hatalmas, kisé már hájas teste bukkant elő a ruha alól, hasa fölött jókora forradásokkal. Zombori tudta, hogy Vauni fiatal korában kedvelte a küzdősportokat, alig hanem az akkoriban szerzett sérülések nyomai látszottak a bőrén. A mellette fekvő Nick Holmesnak viszont jó szerével nem is volt melkasa, csak néhány vékonyka borda szerénykedett a gyomra felett. Amikor Al-Bakr professzornőhöz ért a pap, Zombori elfordította a fejét. Annyit azonban még így is látott, hogy Al-Bakr kisasszony mellei olyan kíváncsian nyújtózkodtak a föld alatti terem mennyezete felé, mint a tenger alatt járó a tenger felszíne felé. – Ébredjen, Zombori! – hallotta vastag függöny mögül az angol hangját. – Ébredjen, mert mindennek vége! A kicsik odalent a padokon ekkor sívító trillázásba kezdtek. Úgy, ahogy az arab teszik, ha örülnek valaminek. Szájuk elé szorították a kezüket, és pergették a nyelvüket, mint a madarak. A papok felemelték a kőtálakat, és maguk elé tartották. A főpap kezében ekkor már fekete obszidián kés csillogott. Olyan, amilyennel jó néhányat megöltek a pireneusok vándorai közül. – Mi a fene? Ez! – hallotta az angol hangját. – Obszidián kés – ezt alig, hanem ő mondta. – Ez annyit jelent, hogy megölnek bennünket? Bólintani akart, de iszonyatos fájdalom a tarkójába. E – El ne aludjon! – hallotta az angol könyörgő hangját. – Ne aludjon el, mert… A pap felemelte a kést. Zombori egyetlen pillanatig azt hitte, ő felette áll. Majd amikor egy kicsit kitisztult a pillantása, rájött, hogy Miss Albacr lesz az első áldozat. – Ne! – mordított fel kétségbe esetten. Ez a kiáltás aztán elfújta korábbi bágyadságát, mintha elszállt volna a varázs, amelyet a pap simogató keze bocsátott rá. A pap morgott valamit, és Miss Albuquer teste fölé hajtott. Ebben a pillanatban azonban odalent a piramis lábánál élesen felkiáltott valaki. – Ne! Hagyd békén őket! Zombori lefelé fordította a fejét. Eves dulakodást látott odalent. Testek görültek egymáson, miközben Lamás doktornő egyfolytában kiáltozott és fenyegetődzött. – Nem ölheted meg őket? Gyere vissza, vagy lelőlek! Egy félmeztelen nő, akiben Julia van der ismert, késsel a kezében Lamás doktornőre támadt. A doktornő megpróbált védekezni ellene, többször is ráfogta a fegyverét, a másik azonban ügyesen legugolt, majd amikor a megtámadott fölé magasodott, felemelkedett, és a saját géppisztolya agyával vágta állon. Mademoiselle más úgy omlott össze, mintha kirántották volna alóla a lábát. De csak egyetlen pillanatra. Julia van der Haas e már a lépcsőn igyekezett felfelé, kezében a késsel és a géppisztolyjal. – Megölöm őket! – visította. – Én akarom megölni őket! – Ebben a másodpercben két korong is felbukkant a levegőben. Mindkettő villámsebesen Julia Fander ház felé tartott. Az asszony észrevette őket, kihúzta magát, majd amikor a két korong már majdnem hogy érintette a bőrét, az egyik magas lépcsőfokra hasalt. A korongok elsuhantak felette és a lépcsőfoknak vágódtak. Egyikük azonnal darabokra törött, a másik megbicsaklott a kőbön, és lehullott a piramis aljába, a professzor asszony kezéből kipottyant géppisztoly mellé. A kicsik riadtan tiprodtak egymás mellett, de nem mertek felemelkedni a helyükről. A főpap aggodalmas képpel bámult a sorra, és rejelesztette a kezét. A papok összesuktak, miközben a főpapot figyelték, mintha tőle vártak volna utasítást. Julia van der Haas elérte az áldozati kőpadokat. Zombori kénytelen volt megállapítani, hogy a professzorasszony nem csak bensejében, hanem külsejében is jelentős változáson ment át az elmúlt fél óra során. Bőre szürke volt, mintha porban fürdött volna. Nyakát és melkasát karmolások és horzsolások borították, a szeme eszelős tűzben égett. – Állj meg, te őrült! – hallotta Lamás doktornő kiáltását. – Állj meg, vagy megöllek! – már-már elérte Julia van der Haast, amikor Gabriel bukkant elő a semmiből, és elé állt. Rövid sorozat röppent végig a termen. A golyók a piramis csúcsa környékén csapottak be a kőbe, majd megpattanva rajta, visszahullottak a földre. A főpap és a papok döbbenten szemlélték az eseményeket. Még akkor sem jött ki hang a torkukon, amikor a piramis aljában ismét mozgást támadt, s két emberi alak bukkant fel a kicsik mögött a padok között. Egyikük felsietett a lépcsőn, és rálépett a fegyvere után tapogatódzó Lamás doktornő kezére. A karcsú, vöröshajú jövevény felrohant a lépcsőn, elkapta a főpapot, és kiverte a kezéből az obszidiánkést. – Gyerünk az öreg úr mellé! – kiáltotta három kővédermet papra. A három kicsi alak ilyet állatkölyökként bújt meg a főpap mellett, akinek vagy a rémülettől, vagy a haragtól vadul villogott a szeme. – Minden rendben, Pamela? – Rendben, hallott a zombori Mrs. Pamela Palmer hangját. – Vezesd ide őket! Lamás doktornő közben feltápászkodott a földről. Pamela Palmer enyhén megtaszította, hogy gyorsabb mozgásra bírja. – Igyekezz már, hallod? Lamás doktornő felemelkedett. Arca piszkos és véres volt, akár csak Julia van der Haas megkasa. Pamela Palmer lelögdöste Lamás doktornőt a lépcsőn. Amikor már csak néhány lépésnyire voltak, a közben szintén letuszkód főpaptól megállította. – Jó estét, doktornő! Erre nem számított mi? Lamás doktornő nem szólt semmit, csak gúnyosan mosolygott. – A játéknak azonnal vége. Tud beszélni velük? Lamás doktornő lehajtotta a fejét. – Ők beszélnek velem. Jelezze nekik, hogy tárgyalni szeretnék velük. Lamás doktornő bólintott. Aztán hirtelen kikerekedett a szeme, majd megszólalt. A saját hangján ugyan, de olyan nehézkesen jöttek ki a száján a szavak, mintha valaki másnak a gondolatait közvetíteni. – Mit akartok tőlünk? – Ti mit akartok tőlünk? – Mi élni akarunk és áldozni az isteneknek. Csak hogy ti minket áldoztok föl. Az istenek szívet és vért akarnak. Ez mindig így volt és mindig így is lesz. Különben lehullik a nap az égről, és a holt sem kell fel többé. Nem lesz kukorica, nem lesz bárány, és nem lesz élet. Semmi sem lesz a már megcsóválta a fejét. – Mond meg nekik, hogy mi nem akarunk rosszat nekik. Nem akarjuk sem feláldozni, sem börtönbe zárni őket. Meg szeretnénk ismerni a gondolataikat, és akár együtt is élni velük. Lamás doktornő elnevette magát, furcsa, károgó nevetéssel. – Mi nem akarunk úgy élni, ahogy ti gondoljátok. Mi a magunk módján akarunk élni, ahogy őseink értek sok-sok idővel ezelőtt, és ahogy ma is élnének, ha... Lemás doktornő hangja elcsuklott. Talán a kicsik fejezték be az üzenetet, talán ő maga nem bírta a vele járó megterhelést. Lehanyatlott a lépcsőre, és levegő után kapkodott, mint a kimerült atléta. A vörös hajú lány géppisztolyjal a nyakában, ekközben zomborihoz futott, és fölé hajolt. – Jól van, Mr. Zombori? – Zombori előbb csak a hangját hallotta, aztán meg is pillantotta a föléje hajló arcot. Az eltűnt Sophie Matyiő mosolygott rá a hold ezüstös ragyogásán keresztül. Zombori érezte, hogy úgy égeti valami a légcsövét, mint a parázs csak később jött rá, hogy a saját szavai azok, amelyek forró levegőt fújnak a lány arcába. É – Én vagyok az Steve. A lány ekkor az angol fölé hajolt. – Jól van, Winston? Az angol felemelte a kezét, hogy megtörölgesse a bajuszát. Úgy érezte, ólom súly húzza lefelé minden tagját. Végül azért mégiscsak sikerült elérni a férfi új ékességét. – Holla, – Pipám! – a lány csalódottan rázta meg a fejét. – Istenem, a haláltorkából húztam ki, és azonnal a pipáját keresi! A zombori eközben tökéletesen magához tért. Megrázta magát, amitől a kötelek sorban lehullottak róla. – A kötelek! – mogyogta csodálkozva. – A kötelek! – én vágtam el őket! – a lány. Szerencsére nem abból a liámból készültek, amelyeket akkor kaptak el bennünket. Hé! Hey! hallatszott oda lentről Mrs. Palmer sürgető hangja Minden rendben, Sophie! Azt hiszem igen! Tered le őket! Sophie az angol hóna alá nyúlt és megpróbálta felemelni. Sir Winston az ajkába harapott, és a kőasztal szélének feszítette a lábát. Leginkább egy hátára fordított teknős békára hasonlított, amely megkísérel visszafordulni a lábára. Kicsit nehezen megy még, nyugta a lány kezébe kapaszkodva. De jó, hogy itt van Miss Sophie. Nekem mondja, pillantott rá homályos szemmel a lány. Ha ő nincs, ki, ki csoda? felemelkedett és megnyomkotta a derekát. Tiszta volt a feje, mintha Szofi szavai kifújták volna belőle a ködöt. Az oltár oldalának támaszkodva lenézett a kicsikre. A látvány, amely elétárult, olyannyira bevésődött az agyába, hogy biztos volt benne, érheti bármi az életbe, soha nem tudja kitörölni az emlékezetéből. Látta a meghökkent és szoborrá dermett apró fickókat a piramis előtti padokon. Látta Lamás doktornőt a köveken ülni, hosszú aranylóhaja, úgy beborította a felső testét, mintha Loreley ült volna a rajna szikláján. Látta a kutyát egy korongal a szájába. Itt tudja, ahonnan került elő. Látta a többieket mozdulatlanul heverni a kőpadokon. Aztán látott még valakit. Ugyancsak géppisztójal a nyakában. Éppen belépni a föld alatti terembe. Magas volt, szélesválú, ízmos kezű, és mégis könnyedén mozgott, mintha éppen táncra kérte volna fel valaki. Ott, Mutatott remegő ujjakkal a jövővényre. Ott. Sophie rápislantott és bólintott. Tudom, mondta, majd maguk is megismerkednek vele. Ő mentette meg végső soron valamennyiünk életét. Kicsoda! Sophie Matyi ő feljebb rántotta a vállán a fegyverét. Móna. Móna Winter. Mona Winter átküzdötte magát a padok között, undorító pillantásokat vett a kicsikre. Zombori messziről is látta, hogy legszívesebben beléjük keresztene néhány sorozatot, csak remélte, hogy nem teszi meg. Miss Winter szerencsére valóban eltekintett a lövöldözéstől. Oda sétált a főpaphoz, akit Pamela Palmer tartott sakban a fegyverével, és szabad kezével felemelte az állát. – Ne bántsa! hallotta a zombori az angol rémült kiáltását. – Kérem, ne bántsa! Buna az angolra pillantott. Gúnyosan legörbült a szája széle, ahogy észrevette, hogy az angol megpróbálja szájába gyömöszölni, meglelt pipáját. Az azonban kifordult a fogai közül, és a feje lehullott a földre. Zörvinston és Sophie egyszerre hajoltak le érte, így az oltár lábánál alaposan összeütötték a fejüket. Az angol a pipája után tapogatózva, Szofira nézett. A lány ajka találkozott az ajkával. Mona Winter a géppisztolya oldalára ütött: Ha kikerülünk innen, esküszöm veszek neki egy új pipát, a legközelebbi zsolt fizetés után első utam egy pipa vezet. Az angol és Szofi zavart képpel tápázkodtak fel. Mona Winter ekközben a főpap nyakához nyomta a fegyveret csövét, majd a kövön kuporgó Lamás doktornőre kiáltott. – "Tér már magadhoz, kicsim! Beszélni szeretnék a védenceiddel! Lamás doktornő felemelte a fejét. Ahogy leomló hajzuhataga mögül előbukkant az arca, Zombori felsziszent a meglepetéstől. Lamás doktornő, mintha évtizedet öregedett volna. Szemei mélyen ültek az üregükben, Szép sima bőrén sötét foltok terültek szét. A holdfény nem, hogy szépé varázsolta volna, épp ellenkezőleg. Sátáni ragyogást kölcsönzött az arcának. Mondd meg nekik, hogy megölöm a főpapot, ha eszükbe jutna valami. Tisztában vagyok a hatalmukkal, de egy golyótól még ez a hatalom sem mentheti meg. Megmondod nekik? Lamás doktornő bólintott. Tudják. Akkor rendben van. Azt kérdezik, mi a szándékuk velük. A hadsereg majd megmondja, mi a teendő. Először is bevisszük őket egy francia támaszpontra, ahol el akarnak menni. Senki nem megy sehová. Ettől a perctől kezdve itt én parancsolok. A kicsiket, vagy hogy a fenébe is hívják őket, az amerikai hadsereg fogjává nyilvánítom. Tegyék, amit mondok. A kicsik tanács forgatták a fejüket. Zomborinak feltűnt, hogy még mindig nem lát az arcukból semmit. Úgy érezte magát, mintha az angol iskola alatti alagútban próbabák között hallgatta volna a katonalány fenyegetődzését. Az angol félretolta a szofit, és Mona Winterhez sétált. Nyugodt volt az arca, mintha egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt állna, és éppen a gazdasági visszaesés okaival kapcsolatban készülne kifejtei magvas véleményét. Jó estét, Mona Winter. A Winter keze fejével letörölgette az ajka felett kibudjant verítékcseppeket. Jó estét, Sir Winston! Az angol megbiccentette a fejét. Remek munkát végzett! A lány elmosolyodott. Köszönöm, uram! Az angol a szájába dugta a pipáját, imád csak a nyelét, mert a feje szofi maradt. Feltételezem, hogy ismer engem. Bátran kijelenthetem, hogy mint a tenyeremet ször. Mosolygott Mona. Hosszú napok során át más sem tettem, csak magukat figyeltem. Mióta megölték Don't, volt elég idő. Ha csak éppen, nem kellett menekülnem előlük. Don Torresről beszél? Róla, uram. ki -e volt magának Torres? Majdnem a sógorom lett. Szegény Kelly jobbat érdemelt volna. Elvágták a torkát a hülyéének, pedig meghagytam neki, hogy maradjon a fenekén. Elbújtunk egy biztonságos faúduba, ő azonban nem tudott egy helyben megülni. Kiment és elkapták. Tudja, ki ölte meg? Móda Winter megvonta a vállát. Maguk is látták. Mi csak egy fehér köpenyes valakit láttunk, méghozzá nem kicsit. Ott ült egy boróka bokor előtt, és. Elvágta Don Torres nyakát. Azt hittük, maga az. Miért tettem volna? Például bosszúból, amiért, ha közvetlen is, de megölte a testvérét. Mona Winter megcsóválta a fejét. Amikor először találkoztam vele, valóban ez volt a szándékom. Aztán már nem akartam megölni. Miért? Mert ő is áldozat, akárcsak én. És az a sok-sok ismeretlen. Ezeknek a kis rohadékoknak az áldozata. Nincs menegvés a korongjaik elől. Az angol ebben ő szemekkel pislogott körbe, de Mona Vintert megnyugtatta. A kezemben vannak, nem mernek moccani, mert markomban tartom a főpapjuk sorsát. Márpedig, ha ő meghal, védtelenné válnak, mint egy birkanyaj. Ha megfigyelésem nem csal, csak néhányan rendelkeznek közülük természetfeletti erővel. A legkiemelkedőbb papok, akiknek magas a toll Az angol a főpapra nézett. Az övé elég magas. A legmagasabb. Három van még közöttük, akiké szint úgy magas. A többié jóval alacsonyabb, ezért arra gondolok, hogy csak ezek négyen képesek mozgatni a korongokat. Az angol szeme a kicsiket kutatta. Hol a másik három? Mona Winter a főpap tarkójához érintette a fegyverecsövét. Nem tudom, és ez nyugtalanít is. Egyelőre azonban biztonságban vagyunk. Amíg itt van a kezem között, nem mernek semmit sem tenni ellenünk. Az angol már nem volt ennyire biztos bennem, de azért nem ellenkezett. Nem felelt a kérdésemre, mondta aztán, elvéve a tekintetét a főpap tarkóját érintő géppisztolcsőről. Kiölte meg Dontorreszt? Ki volt a fehér köpenyes gyilkos? Mona Winter a kövön kucorgó doktornőre bökött a mutató újjával. Hát ő, Lamás doktornő. Nikol lamás. Az angol sóhajtott, és Lamars doktornőre szegezte a tekintetét. Nikol lamás a köre hajtotta a fejét, mintha elszállt volna belőle minden erő. Önök is tapasztalhatták, hogy a kicsik olyasféle erővel rendelkeznek, amilyennel mi normális emberek nem. Ezzel képesek közülünk egyeseket a hatalmukba keríteni. Mint például Julia van der Haast, gondolta az angol, és körbepislogott, hogy vajon hol lehet a professzorasszony. Akárhogy is kutatta azonban a tekintetével, nem látta sehol. Ők maguk egyedül nem tudják biztosítani a létfeltételeiket, ezért másokat kell rabszolgasorban tartaniuk. Igazi paraziták, önmaguk nem hoznak létre semmit. Mindent másokkal végeztetnek. – csak Közép-Amerikában, gondolta szörvinston. Winston. – Hogy miképpen lett Nikola más a szolgálójuk, azt talán tőle kéne megkérdezni. – Meg is tesszük, ígérte az angol. – Maguk alig, ha – ingatta meg a fejét Móna Vinter – a hadseregnek megvannak a megfelelő eszközei rá, hogy kinyissa a száját annak, aki nem akar beszélni. Az angol eleresztette a füle mellett a katonalány szavait. Nem akarta feleslegesen felingerelni Mona Wintert. Lámás doktornő intézte az ügyeiket, és az a másik doktornő, Miss Salazar. Az angol majdhogy nem lenyelte a pipáját elképedésében. Ő... Ő is? Amint látja, kígyógat melengedtek a keblükön. Lámás doktornő megölte torreszt, Miss Salazar pedig begyömöszölte az önkocsiába Ott voltam nem messzire tőle. – Most hol van? – Mona Winter elmosolyodott. – hol én is voltam néhány napon át, Mrs. Palmer ágya alatt. Sem az angol, sem zombori nem vette észre, amit pedig azonnal észre kellett volna venniük. Ha észreveszik, sok későbbi kellemetlenségtől óvhatták volna meg magukat, de nem vették észre. Ahogy magukat figyeltem, rájöttem egymásra, folytatta Mona Winter. Például arra, hogyha nem szövetkezünk, mindannyian az oltárukon végezzük. Azt hittem én vagyok az első a történelemben, aki felismerte, hogy ezek a kis fickók mennyire veszélyesek. Tele indulattal jöttem ide, és teli önbizalommal. Azt hittem, csak azt lesz nehéz kinyomoznom, kiölte meg kell itt. A többi már gyerekjáték. Rá kellett döbbennem, hogy tévedtem. Ráadásul a nyakára hoztuk a kommandósokat is, sóhajtotta Sir Winston. A lány arcán futómos suhant át. Ó, a kommandósok, velük még csak elbántam volna, bár őszintén meg kell mondanom, nem hiányoztak a képből. Való igaz, ször. egy kicsit tényleg sok volt a jóból, de én azért mégiscsak a kicsiktől tartottam a legjobban. Hiába voltak nálam kiváló fegyverek, szart sem értek ezek ellen a primitív korongok ellen. Azt is ki kell majd szedni belőlük, hogy a csodában mozgatják őket. Nincs hajtóanyaguk, és mégis repülnek, az irányításuktól már nem is beszélve. Tehát, hogy érezte, csatlakoznia kell hozzánk próbált elevezni a kényes vizekről Sir Winston. Pontosan, viccent a katonalány. Fel kell ismernünk az ellenség erejét, és annak megfelelően kell kiválasztanunk a stratégiát és a taktikát. Nos, ami engem illet, rájöttem, hogy egyedül nem bírok velük. És nem bírnak velük maguk sem. Kvázi mindannyiunknak kiukasztanak, mint a karthal az üres fahordót. Csak hogy volt valami, ami az önökkel való szövetség útjában áll. Pontosabban valaki? Vagy valakik? Kik? kérdezte Sir Winston. Önök, mondta a lány körbe mutatva. Ön is, Mr. Zombori is, és ezek a szerencsétlen flótások itt a padokon. Nem kellene valahogy fölébresztenünk őket? kérdezte megragadva az alkalmat Sophie Mathieu, miközben aggodalmas pillantásokat vettett a békésen szundikáló főnökére. Rövidesen kebledre ölelheted a pasast, Mondta mosolyogva Mona. Nem esett bajuk, csak alszanak. Tartósították őket, mint a húsvét is Halottnak nem vágják ki a szívét. Ó, csak az élveki tépet szívet kedveli. Maga honnan tudja ezt? kérdezte Zombori. A lány elmosolyodott. Szakértő lehetnék a közép-amerikai indián kultúrából. Annyit hallgattam a maguk fecsegését, hogy a végén már hasmenést kaptam tőle. – Hogy értette, hogy mi álltunk a szövetségük útjába? – kérdezte Sir Winston. Ugyan már Sir Winston? húzta el a lány a száját. – Mit szóltak volna hozzá, ha csak úgy gépisztójal a nyakamon beállítok magukhoz és felajánlom a támogatásomat a kicsik ellen? – Holt biztos, hogy lefegyvereztek volna. – Már csak azért is, mert nekem egészen mások a céljaim, ezekkel a kis szörnyetegekkel, mint maguknak. – Én fel akarom használni az ismereteiket, Maguk viszont vizsgálgatni akarják őket, mintha ha ősemberek lennének. Engem a tudásuk érdekel, nem ők maguk. Ha csak úgy besétáltam volna önök közé, lemondhattam volna a terveimről. Mert azok aztán vannak bőven. Úgy gondoltam, megmentem az enyémmel együtt a maguk életét is. Csak hogy ennek ára van, Sir Winston. És ez az ár a kicsik. Ők az enyémek, ne is álmodozzanak róla, hogy egy zemben telepítik őket. Bevonulnak a hadsereg megfelelő bázisára, és ott is maradnak, egészen addig, amíg ki nem köpik, amit tudnak. Ezért, hogy a terven valóra válhasson, szövetkeznem kellett maguk közül valakivel. Először Mrs. Palmerra vetettem ki a hálómat. Mrs. Palmer kezében megremegett a géppisztoly. Látszott nem nemigen nyerte meg a tetszését Mona Winter stílusa. Kölcsönös volt az érdekünk, Mona. Mona Winter, mintha meg sem hallotta volna. Bújkálásom közben kénytelen voltam megfigyelni az önök mindennapi életét, hogy más nem mondjak. Így aztán azt is láttam, hogy Mrs. Palmer a gyenge pont. A maguk gyenge pontja. – Gyenge pont? – hökkent meg Sir Winston. – Aki szerelmes, az mindig gyenge pont. Így tanították nekem is, ez így is van. Ezért aztán Mrs. Palmer-t környékeztem meg. Mrs. Palmer arca egyre árnyékosabbá vált. Szája felett izzadságcseppek fénylettek. Besétáltam a sátrába, és elmondtam neki az igazságot. Hogy mindannyian meghalunk, ha nem segít. Azt is elmondtam, hogy a kicsik valószínűleg elfogják kapni az expedíció minden egyes tagját. És tudják miért? Mert maguk úgy viselkednek, ahogy ők előre kiszámították. Azt hiszik, véletlenül jöttek ide. A kicsik pontosan tudták, hogy ide fognak jönni. Azt is tudták hányan. Talán egyedül Gabriel érkezésére nem számítottak, és meg is tették a megfelelő óvintézkedéseket. Az egyetlen lehetőségünk az volt, ha néhányan nem úgy cselekszünk, ahogy elvárják tőlünk. Ezért aztán rábeszéltem Mrs. Palmert, hogy Mr. Zombori és a saját érdekében tegye azt, amit én mondok neki. Mr. Zombori érdekében? Motyogta az angol. Maga nem tudta, hogy Fülix szerelmesek egymásba. Nézzen csak rájuk, bár most mégse nézzen, mivel még nem vagyunk túl a nehezén. Igenis, Pamela Palmer fülig beleesett Mr. Zomboriba, és bármit megtett volna, hogy megmentse. Nem volt nehéz megmagyaráznom neki, hogy ez csak úgy lehetséges, ha rám hallgat. Úgy kell viselkednie, ahogy én utasítom. Mozognia kell, hogy a kicsik csak késve tudják követni a mozgását. Ennek érdekében látszólag szakítania kell Mr. Zomborival. Természetesen csak látszólag, hiszen azt azért mégsem kívánhattam tőle, hogy végleg adja ki az útját. Ebbe bele sem mentem volna, tiltakozott égővörös arccal Pamela Palmer. De jó ég, nyögött fel Zombari. De tényleg csak úgy tettél, mintha... Majdnem beledöglöttem, hajtotta le a fejét Mrs. Palmer. Mrs. Palmer kiválóan játszotta a szerepét. Mr. Zombari azt hitte hogy a mennyországból a pokolba pottyant. – Igaz? – Enyhe kifejezés, viccented zombori, aki még mindig nem tért egészen magához. – Úristen, Pamela! – Én meg… – Erre most nincs idő, intett türelmetlenül a katolanány. – Majd, ha megúszuk, körülnyaldoshatják egymást. Az a lényeg, hogy Mrs. Palmer volt olyan okos és követte az utasításaimat. És ami nem kevésbé fontos, volt szíves elrejteni, mert akkor a kicsik már rábukkantak a rejtek helyemre. Elloptak tőlem egy-két apróságot, nem tudom, megtalálták-e őket, hogy rám tereljék a gyanút. Gyanút húzta össze a szemöldökét Zombori. A katonalány megcsóválta a fejét. A kicsik ráébredtek, hogy évszázadok óta a legnagyobb veszélybe kerültek. Talán csak akkor volt ehhez hasonló, amikor megszüntették a lepra kórházat. Csak hogy ahhoz gyorsan tudtak alkalmazkodni. Ez a mostani helyzet azonban tragédiával fenyegetett. A 20. század végén vagyunk. Ma már nem olyan könnyű elbújni két-háromszáz lénynek, még akkor sem, ha kis Ha egyszer elkezdik keresni őket, hol biztos meg is találják. A mesterséges holdak belátnak minden fűszál mögé, még a föld alá is, nincs menekvés előlük. Persze, csak ha keresik őket. Ha nem is tudnak róluk, akkor más az ábra. Ezért meg kellett próbálniuk elterelni a létükről a gyanút, amihez éppen jól jöttem volna én. Ha sikerül azt sugalniuk az illetékeseknek, hogy Mona Winter megőrült a testvére halála feletti bánatában, és ő követte el a gyilkosságokat, nyert ügyük van. Engem elkapnak a zsaruk, ők pedig egy kis időre fellélegezhetnek. Ezért, hogy rám tereljék a gyanút, rendeztek egy kis színjátékot maguknak, és a jelenleg éppen szundikáló Lamartin hadnagynak. Ellopták a késemet, és ott hagyták Torres meggyilkolásának a színhelyén. A kommandósok biztosak is voltak benne, hogy én vagyok a tettes. Aztán gondoljanak Miss al -Bakr cipőjére, és Lucy Meyer sárjára. Ha jobban megvizsgálják őket, bizonyára megtalálják rajtuk az új lenyomataimat. Vagy gondoljanak a vérre a boró kalágakon. Mindez azt bizonyította volna, hogy én gyilkoltam meg az eltűnteket, én dugtam Torres hulláját Mr. Winston kocsiába. én voltam a fehér köpenyes szörnyetek. Zombori összerántotta a szemöldökét. Azt mondja, ellopták a késítés és az új lenyoltait? Akkor miért nem ölték meg, vagy miért nem kerítették a hatalmukba az agyát, ha olyan közel jártak magához? A katonalány mosolygott. Akkor már nem akartak megölni, és feláldozni sem akartak. Azt akarták, hogy a zsaruk kapjanak el. Ha elkapnak, velük már nem törődik senki. Hoztak egy tisztáldozatot, ha úgy tetszik. Nem kellettem nekik, mert inkább maguk kellettek. De azért figyelték, hogy mit csinálok. Ezért kellett eltűnnem előlük. Hogy megzavarodjanak, és kapkodni kezdjenek. Mert aki megzavarodik, és kapkozni kezd, az csőbe lehet húzni. – Ezt is a hadseregben tanulta? – kérdezte minden él nélkül az angol. A lány arcára ráfagyott a mosoly. – Én mindent a hadseregben tanultam, uram. – És mindent neki is köszönhetek. – De visszatérve az elmondottakra, uram, ezek a kis férgek meg is zavarodtak az eltűnésemtől. Először azt hitték, valóban megléptem. A doktornők még az állomásra is kilóholtak utánam, hogy ellenőrizzék, elutaztam-e vonattal. Ott álltam mögöttük, amint a pénztárnál tudakozottak. Ekkor úgy döntöttem, beavatom a tervembe a másik szerelmest, Miss Sofit. Zombori le nem vette volna a tekintetét Mrs. Palmerről. Hogy mi minden sugárzott felé a szeme, annak a leltározása egy jól képzett pszichológusnak is néhány évébe és legalább két disszertációjába került volna. Mert mondanom sem kell, hogy Miss Sophie is hasonló állapotban leledzik, mint Pamela. Igaz, Sophie? Sophie nem válaszolt. A fegyvere fölé hajolt, mintha sürgős igazítani valója lenne rajta. Így hát rövid habozás után Miss Matyi is igent mondott. Másképpen szólva, úgy eltűnt, mint a tavaszi szél. Hogy a kicsik mit hittek? Nem tudom. Talán arra gyanakodtak, hogy magammal vittem őket. Ekkor érezték meg, hogy veszítettek. Veszítettek, ezért sietniük kell. – Hová? – kérdezte az angol. – Az utolsó nagy áldozathoz, mert el akartak menni innen, és el is mentek volna, ha nem jön be a húzásom. De bejött. Úgy tervezték, hogy ezen az éjszakán megölik azokat, akiket sikerül elfogniuk, a többit pedig hagyják a fenébe. Nevezetesen engem, Mrs. Palmert és Sophie Matyi is. Mire fellármázzuk a világot, és ha az egyáltalán hajlandó hinni nekünk, ők már túl lesznek árkombokron. Hát, ezt akadályoztam én meg a két hölgy segítségével. Tapsod kérünk, hölgyeim és uraim! Természetesen nem tapsolt senki. Móna Winter talán nem is várta, mert azonnal folytatta a mondani valóját. Természetesen tudtam, hogy Lamás doktornő közéjük tartozik. Elég későn jöttem rá, ami azt illeti, Tudják, hol találkoztam vele? Itt. És a másikkal is, a csinos kis szalazárral. Egy éjszakán, amikor biztonságban éreztem magam, felderítettem a környéket. Ekkor bukkantam rá a régi lepratelepre. A dombtetőről pillantottam meg őket, amint az épületek felé igyekeztek. Új repkedtek körülöttük a korongok, mintha üdvözölték volna őket másnap elhatároztam, hogy gyorsan lekapcsolom a doktornőket, megfosztva ezeket a kis férgeket az egyik legerősebb fegyverüktől. Ragyogott az arca, fény lett a szeme, ahogy maga elé képzelte az éjszakai jelenetet. Zombori meghükkenve tapasztalta, hogy a katonalány szuggeszív előadásmódja nyomán megelevenedik előtte a sziklafal, és felbukkan rajta a piramis felé vezető út. Látta a fényt, látta benne a közeledő csinos doktornőket, és a korongokat is, amint riadgalambokként repdesnek körülöttük. Egyedül bizonyára nem mentem volna semmire. Őszintén szólva rettegtem a korongoktól, hogy a doktornők védelmére kelnek és kiverik a kezemből a fegyveremet, vagy ami még rosszabb beverik a fejem. Miss Sophie azonban a segítségemre sietett. Üzent miss szalazárnak, hogy előkerült és beszélni óhajt vele, mert valami nagy horderejű felfedezést tett. A doktornő megjelent a rendezvón. A többit meg már tudják. Elkaptam, és előbb egy faúduba zártam, a kicsik erről a rejtek még nem tudtak, majd begyömöszöltem Pamela ágya alá, ahol magam is eltöltöttem néhány éjszakát. Mr. Zombori nagy bánatára. Meg tud nekem bocsájtani, Mr. Zombori? Őszintén szólva, nehezen. Az angol azonban nem vett részt a nagy elégedettségben. Igaz, hogy megkönnyebbült pillantásokat váltott Sophie Matyi mégsem tetszett neki valami. És nem csak az, hogy mi a szándéka a kicsikkel Mona Winternek. Mielőtt azonban végiggondolhatta gondolhatta volna, mitől lopakodott angodalom a szívébe, Mona Winter lökött egyet az események kerekén. Szemére húzta a sapkáját, és Sir Winstonhoz fordult. Komolyra fordítva a szót, Sörvinston, megismétlem, amit az előbb mondtam. Átveszem a parancsnokságot. Mostantól az én utasításaimat követik. Bármi legyen is az. Megértették? Mit akar ez jelenteni? kérdezte Sörvinston. Pontosan annyit akar jelenteni, amennyit ért belőle, mondta a katolál. Önöknek mostantól kezdve semmi dolgok a kicsikkel. Az lesz a legokosabb, ha mindörökre meg is feledkeznek róluk. Ezt különben feltehetően nem tőlem hallották utoljára. Utasításom tehát a következő. Álljon csak meg a menet, emelte fel az ujját Zombori. Mi van akkor, ha eszünk ágában sincs engedelmeskedni magának? A katonalány arca elkomorult. Hm, ezt nem ajánlanám. Zombori villámgyors mozdulattal félreugrott, és Miss pamela kiáltott. – Ide a fegyvert, Pam! Pamela Palmer azonnal kapcsolt. Alig, hanem már ő is csak az alkalmat várta, hogy ellenszegülhessen Mona Winternek. A géppisztoly átröppent a levegőn, és Zombori kezében landolt. Zombori Mona Winterre fogta, aki viszont nem vette el az övét a főpap tarkójáról. – Tegye le a fegyverét, Gloria, mert lövök! – Csak lőjön! – bíztatta mosolyogva a katonalány. – Húzza meg nyugodtan a ravaszt! Zombori meg is húzta. Óvatosan a föld alatti üreg mennyezete felé tartotta ugyan a fegyvercsövét, de mielőtt elsütötte volna, már biztos volt benne, hogy akár a saját homlokára is irányíthatna. A géppisztoly csettent egyet, és olyan tehetetlenül hevert a kezébe, mint egy szíjától megfosztott ostornél. Hm, – Mi a helyzet? – tudakolta Mona Winter. – Felmondta a technika a szolgálatot? Ekkor Szofi Mátyi ő is meghúzta a rabaszt. Ő is a mennyezet felé emelte a gép akár akárcsak zombori, és mintha csak az az átkozott mennyezet lett volna az oka mindennek, az ő kezében is használhatatlan fadarabbá változott a fegyver. Mona Winter gúnyosan elhúzta a száját. Csak nem gondolták komolyan, hogy golyókkal megrakott lőszer számot adok a kezükbe. Elég, ha a kicsik úgy gondolják, hogy van bennük lövedék félreértések elkerülése véget az én géppisztolyomból lőni is lehet, amint azt az imént tapasztalhatták is. Nos, hölgyeim és uraim, a helyzet változatlan. Úgy egyébként nem örülök neki, hogy a kicsik látták a hisztériájukat. Akár vérszemet is kaphatnak tőle. Nem otszorog, tollas fejük. Lamás, doktornő. A kövön kucorgó doktornő felemelte a fejét. Zombori Alip hitt a személynek. A szép doktornő az elmúlt percek során, mintha még tovább öregedett volna. Mit akar? suttogta. Beszélj velük, mondd meg nekik, hogy elvesztették a játszmát. Most már az én kezemben vannak, követniük kell az utasításaimat. Lamás doktornő megrázta a fejét. Ők nem akarnak. Mit nem akarnak? Beszélni általam. Akkor szólj rájuk. Nem lehet, nem tudok. Valahogy csak szót kell értenem velük, dühöngött Mona Winter. A felébe is, mordult fel az angol homlokára csapva. Nagy felindultságában akkor átütött, hogy hátra tudodott tőle, és a pipája is ismét lehullott a lába elé a kőre. Mit mondott, Mona kisasszony? A katona gyanakodva fordította felé a fejét. Hogyhogy hogy mit mondtam? doktor doktornővel kapcsolatban. Hogy ő is közéjük tartozik. Hová adogták, miután elkapták? Mona Winter megvonta a vállát. Pamela Palmer ágya alá. Be a gödörbe. Remélem nem fulladt meg. Az angol lehajolt és felemelte a földről a pipáját. Ékszinkék szemében olyasféle hitetlenkedő szikrák csillogtak, mint a kisgyerekében, akinek a még soha nem látott zsiráfról mesélnek. De hiszen abban, hiszen abban... Mona Winter összerántotta a szemöldökét. Mit ha a itt össze-vissza? A gödör, dadogta Sir Winston. A gödör. Mi van vele? Mielőtt elindultunk volna, megnéztük. És, ordizotta elsápadva Mona Winter, és öres volt motyogta Sir Winston megnyújt képpel. Öres volt! Mona Winter villámsebesen elkapta a géppisztolyát a tollkoronás tarkójáról. Sajnos elkésett vele. A korong úgy csapotlal kezére, mint sasak kis csirkére. Alig néhány milliméterre az ujjaitól harapott a fegyvertusába. Mona Winter megremegett, szitkozódva felkiáltott, miközben a markából a kőre hullott a géppisztoly. – Miért nem? – kiáltott a vérbeforgó szemekkel az angolra. – Miért nem? – a korong megperdült a levegőben, tett egy kört a tollkoronás körül, majd, mint a sólyom, amely az eredményes vadászat után visszatér a gazdájához, a kicsi tenyerére szállt. Zombori őszinte meghökkenésére a kicsik nem ugráltak fel a helyükről, továbbra is olyan mereven ültek, mintha az elmúlt percekben nem is billent volna a javukra a mérleg nyelve. Zombori arra gondolt, talán azon hogy hamarosan el kell hagyniuk a rejtek helyüket. A hátsó sorban végül mégiscsak mozgást támadt, majd egy a kicsiknél jóval magasabb alak bontakozott ki az ezüstös ragyogásból. Zombori úgy érezte, szalazár nő az. Ő is volt, Tenyerén szürke korong ült, s mintha csak győzelmi serleg lett volna, Miss Salazar magasan feltartotta a levegőbe. Mögötte másik három árnyék vált ki az ezüst háttérből. Ők már kicsik voltak, magas tollkoronával. A papok, suttogta zombori fülébe az angol, azok az Isten papok. Közben az egyik csapott az újongás. A kicsik a helyükön maradtak ugyan, de ajkuk elé kapták a kezüket és trilláztak. Olyan magas és sipító hangon, hogy Zombori úgy érezte, az agyát szaggatja a trillázásuk. Szofi Mátyi közben az angolhoz lépkedett. Belekapaszkodott a karjába és a mellére hajtotta a fejét. Az angol magához ölelte és megsimogatta a haját. Lamás doktornő megpróbált felállni. Szemében öröm ragyogott, teste azonban nem akart engedelmeskedni az akaratának. Szalazár doktornő ekkor megszólalt. Érzelemmentesen, érthetően és tagoltan beszélt. Zomborinak mégis az volt az érzése, hogy más hangja van, mint amikor még a föld felett társalogtak egymással. Jó estét, hölgyeim és uraim! Alig hiszem, hogy számítottak volna erre a találkozásra. Mona Winter remegett, mint a nyárfalevél. Nem a félelem tombolt benne, hanem a mérhetetlen dű. Ha nem teszik keresztbe előtte a lábukat ezek az értelmiségi férgek, elkaphatta volna a kicsiket. Hiszen már nyerő pozícióban volt. Kést a nyakára, hogy ők keresztették ki a nőt a gödörből. Megdumálta őket, ezek meg kiengedték. Szalazár doktornő szavai azonban rácáfoltak a gyanújára. Nem gondolták, hogy kiszabadulok, igaz? Pedig kiszabadultam. Ne tegyenek szemrehányást maguknak, hiszen jól végezték a dolgukat. Csak hogy az én hűtásam kiszagolta, hol vagyok, és utánam jött. Ha valaki elszúrt valamit, akkor mona winter az. Neki tudnia kellett volna, hogy ezek mire képesek. Előrehajolt, és csókot nyomott a kőkorongra. Hát persze, gondolta Zombori, a varáskorunk. Megkereste, hol van, és elvagosta a kötelékeit. Az angol megcsóválta a fejét. Azonnal rá kellett volna jönnie, hogy a doktornő kiszabadult. Ha még idejében figyelmeztette volna a katonalányt, másképp alakulhatott volna minden. Talán. Nikol! Lemás doktornő ismét megpróbált felállni, de ismét visszaesett a kőre. Szalazár doktornő félrehajtotta a fejét, mintha valakinek a szavát hallgatná, aztán megvonta a vállát. Úgyis jó, mondta aztán beletörődő hangon. Lemerültél, mint az akkumulátor szépsége. A főpap zomborihoz lépett és az arcába nézett. Olyan vastagon fette a festék a bőrét, hogy a régész nem látott belőle semmi más, csak a szemét. Fekete, kerek, kíváncsi szemek voltak, és mintha valódi érdeklődés csillogott volna bennük. Néhány másodpercig zombori arcát fürkészte, majd megremegett és sebesen a másik háromhoz futott. Odaugrott hozzájuk, és olyan szorosan a testükhöz tapadt, mintha mágnes rántotta volna őket egymáshoz. Zomborinak az volt az érzése, hogy így talán összeadódik az erejük. Ha fizikai kapcsolatban vannak egymással, nagyobb hatást tudnak kifejteni, mint külön-külön. Szalazár doktornő elvette a kezét a korongalól. A kőkorong azonban továbbra is ott lebegett előtte a levegőben. Az áldozat folytatódik, mondta a határozott hangon a doktornő. Holdisten, ma éjszaka áldozatot kíván, és meg is kapja az áldozatot. Meg is kapta csak éppen nem úgy, ahogy Szalazár doktornő gondolta. A következő pillanatok az elkeseredés és a halál félelem pillanatai voltak. A kicsik, akik mindeddig békésen trillázgattak a padon, felpattantak, mintha a rugók löktek volna őket a magasba, és rájuk vetették magukat. Zombori annyit érzett csak, hogy kirántják alóla a lábát, és könyörtelen indák fonják körbe. Mintha óriási pókhálóba keveredett volna. Számtalan kis kezet, hosszú újat látott, amint ott matat körülötte. Elkapja és szorítja, húzza, vonszolja a kőpadok felé. Bizonyára ordított is, ahogy a száján kifért, bár a szorosan rátapadó illatos kis tenyerektől a saját hangját sem hallotta. Az angolt is azonnal levették a lábáról, ahogy rátámadtak. Pipája sokat szóra is kiesett a szájából, ami, mint minden hasonló esetben, ezúttal is elkeseredettséggel és düvel töltött el. – A pipám! – kiabálta a körülötte tolongó kezüket nyújtogató alakoknak. – A pipám! Rá ne a pipámra, csak addig engedjetek, amíg a, a pipám! – Észre sem vette, mikor választották el Szofitól, akit mindeddig magához szorított. Végül is kirántották alolla a lábát, és az áldozó pathoz hurcolták. Mona Winter már nehezebb esetnek bizonyult. Jól irányzott ökölcsapásokat osztogatott jobbra-balra, és talán még ki is vágta volna magát szorult helyzetéből, ha egy kőkoronk meg nem bénítja. Gyengéden rászállt a feje búvjára, s mindaddig ott maradt, amíg ájultan össze nem esett. Zombori úgy érezte, minden ott folytatódik, ahol percekkel ezelőtt abba maradt. Ezúttal is az angol feküdt mellette a kőágyon. Megpróbált felemelkedni, de egy kicsi hozzálépett, és visszanyomta a fejét a kőre. – Vége? – kérdezte mellette az angol. – Ezt elszúrtuk. – morogta Zombori, miközben érezte, hogy verejtékben fürdik a teste. – Alaposan elszúrtuk. – Őrültek! – Liekte a közelükben egy dühtől foldakló hang. Ha azt tették volna, amit mondok, akkor mi lett volna? kérdezte az angol. Feláldoznak bennünket, dühöngött Mona Winter. Pedig már ott álltam a győzelem kapujában. Ha, ha maguk, maguk, maguk… Ismét megszólaltak a dobok és a sípok. A dobok tumpán pufogtak, a sípok pedig jajunktak, mintha sajnálták volna az áldozatokat. Lamás doktornő még mindig a lépcsőkön kuporgott. Szőke haja beborította az arcát. A papokat és Szalazár doktornőt azonban Zombori nem látta sehol. Látta viszont Szofi őt és Pamelát is, ez utóbbit közvetlenül az angol mellett. Az angol keze a kövön kapirgált, mintha ott a pipáját kereste volna. Pamela olyan tekintetet vetett rá, hogy Zombori megborzongott tőle. A szerelemnek és a félelemnek olyan keveréke áradt a tekintetéből, amely még a legkérgesebb férfi szívet is egy könyörületes apáca szívévé változtatta volna. A kicsik szívét azonban nem változtatta át semmi. Főleg a papokét nem, akik ismét felbukkantak az áldozó padok között. Hogy miképpen kerültek oda ilyen gyorsan, Zomborinak fogalma sem volt róla. Talán ez is a trükkjeik közé tartozott. Egyszerre csak meghallották száll doktornő hangját, aki talán a piramison túlról beszélt hozzájuk. Megfogtok halni, de előtte meg kell kapnotok az italt. Holdisten italát! Az meg mi a fene? kérdezte az angol gyanakodva. Mi a fészkes fenét akar ez jelenteni? Zombori újra csak felkapta a fejét. Nem azon lepődött meg, hogy meg akarták őket itatni valamivel, úgy látszik ez is az áldozat része, hanem azon, hogy az angol mennyire megkökkent tőle. Csak nem tartogat még mindig valamit a tarsójában, mert Zombori tartogatott. Egy nagyhatású fegyvert, amely akár ki is ránthatja őket a kicsik halálos öleléséből. Ennek a fegyvernek azonban volt egy óriási hibája. Egyelőre nem volt sehol. Szalazár doktornő úgy tűnt fel a padok között, mintha a semmiből bontakozott volna ki. Zombori is, és az angol is kezdték már megszokni, hogy a doktornő többnyire a semmiből bukkan elő, mint a kalapból elővarázsolt nyúl. Zombori azt is azonnal észrevette, hogy nem jött üres kézzel. Egy hosszú nyakú kancsó domboruló oldalán törtek meg a hold tolakodó sugarai. A régész egyetlen pillanatig azt is hitte, hogy Szalazár doktornő tükröt tart a kezében, aztán rájött, hogy kancsú az. Karchu, szépen mintázott közép-amerikai fémegyény. Szálazár doktornő olyan puha, libegő járással közeledett feléjük, mintha nem is a földön járt volna. Ezúttal hosszú, fehér köpenyfélet akarta a testét, hasonlatos ahhoz, amilyenben Lamás doktornő végezte ki Don Arca nyugodt szépséget árasztott, mint a régi görög kultuszok papnőjé. Nem fenyegetésült rajta, hanem méltóság. A leselkedő halál méltósága. Zombori összeszorított ajakkal nézte a közeledését, aztán az angóra piszegett. Hé, látja maga is, amit én látok? Szalazzárdál gondol? Akkor nem álmodom. Mi a fene lehet a kezében? Nem az életvize, arra mérget vehet. Tovább is folytatták volna a diskurzust, ha fel nem puppan Szalazár doktornő mögött a négy pap. Ők is az ezüstös ragyogásból bukkantak elő, mintha a sugarak formálták volna ki őket. A papok körülfogták zomborit. Csináljon már valamit, szőr! fölmette az angolra, amikor az egyik pap a tarkója alá nyúlt, és gyengéden megemelte a fejét. Csináljon már valamit! Mi csináljak? dörmögte az angol ha legalább a pipán meg lenne. Zombori halára vált arccal figyelte, amint az egyik pap elveszi Szalazár doktornőtől a kancsót, és egy fekete obszidián kupába fehéres, híg, tejhez hasonló folyadékot tölt ki belőle. Nem engedem, kezdett azonnal tiltakozni. Nem engedem, hogy megmérgezzenek. Szalazár doktornő felhúzta Holcsarló szemöldökét és megcsóválta a fejét. Nem akarja magát megmérgezni senki. Zombori eltátotta a száját. Olyannyira, hogyha a papok résen lettek volna, akár az egész kancsót lelőtt volna a torkán. Szalazár doktornő szájából ugyanis Lamás doktornő hangja szólalt meg. Maga... M maga melyikük? motyogta. Nem mindegy, mosolygott Szalazár doktornő. Nekünk nincs többé nevünk. Az ő szolgálói vagyunk. Holdisteni! Kérem, igye meg a folyadékot, használni fog, meglátja. Olyan szirupízű volt a hangja, mintha gyermekkórház nővére próbálta volna meg rábeszélni kis páciensét az undorító ricinusra. Az egyik tolkoronás ekkor egy faszerkezetet húzott elő a ruhája alól. Zombori nem tudta, mi az, de valahogy mégiscsak tisztában volt vele. Egy fapecek. Ezzel peckelik ki a száját, ha nem akarná kitátani. Vett egy mély lélegzetet, aztán olyan képet vágott, mint aki kész feladni az ellenállást. – Hát jó, – mondta beletörődő nyöszörgés kíséretében. – Mi ez az izé? – Megnyugtatja, – ígérte nem is titkolt örömmel a hangjában a kreolbőrű bőrű doktornő. – Nem akarom, hogy megnyugtassanak. – Higgy el, csak jót akarunk magának, és maguknak is. Isten, csak önkéntes áldozatot fogad el. Zombori nem értette a dolgot. Korábban, amikor a padra fektették, valaki megsimogatta, amitől lassan önkívületi állapotba került. Akkor valóban hagyta volna, hogy feláldozzák. Önként és dalolva ment volna kés alá. Csak hogy szerencsére felébredt a kábulatból. De most miért nem úgy? Miért akarják megitatni ezzel a löttyel? Ott biztos, hogy Szalazár doktornő olvasott a gondolataiban, különben, hogy érthette volna meg ki nem mondott kérdését. Arra már nincs időnk, hogy az igen lassú ősi szerint járjunk el. Az ital is megteszi. Őseink is ezt használták, ha gyors áldozatra voltak kényszerítve. Most már aztán valóban nem tudták, kinek a hangja beszél doktor doktornő testéből. Lamás doktornője, aki változatlanul valamelyik kő hevert összeomolva, vagy a kicsiké. – Őseink? – kérdezte meg az angol. – Ki a fene maga? Válasz helyett felerősödött a ragyogás. Zombori biztos volt benne, hogy óriási tükrök vezetik le a holdfényét a mélybe. A tükrök mozgatásával pedig szabályozni tudják a sugárzás erősségét. Zombori a szeme elé kapta a kezét, mert az éles fény pillanatok alatt eszelős villogásba ment át. Mintha ezer csillár függött volna felettük, a mennyezetem körbe-körbe forgatva kristály díszeit. Rá kellett döbbennie, hogy csődöt mondott a terve. Pedig mennyire bízott benne, hogy sikerül? Hiszen mindent megbeszélt vele. Százszor is elpróbálták, mit kell tennie, ha végveszélybe kerülnek. Még az angol elől is eltitkolták a tervüket. Mintha csak érezték volna, hogy egyszer még nagyon jól jöhet nekik ez a titkolódzás. Akkor viszont hol a csodában lehet? Csak nem sikerült mégis ezeknek a kis ördögöknek? Akkor át villant a fény a szem előtt, hogy akaratlanul is hátrahanyatlott az áldozó asztalon tarkója nagyot koppant a kövön. Az egyik pap, feltétlenül a nehezebbek közül való, azonnal ráhasart a mellére és lenyomta a kőpadra. Zombori tudta, hogy ott van a kezében a pecek. Megpróbálta lerázni magáról, de nem ment. A pap a kőhöz préselte. Mindeközben fellebben a köpenyét és szempillantás alatt eltüntette mindkettőjüket a köpönyeg ráncai között. Zombori kitartotta a száját, aztán a pecek helyett a pap csuklójába harapott, úgy, hogy szinte csontot ért a foga. A pap felsikoltott, fájdalommal teli női hangon. – Megörült maga hülye! Leharapja a kezemet a marhája! Hol a fenében van az az ostoba feje? Zombori úgy érezte azonnal elájul, mintha az akasztófa kötele alatt a várva várt hírnököt pillantotta volna meg, kezében a kegyelmet hirdető leirattal. Vagyok, nyögte Zombori. Már azt hittem fogja a géppisztolyt, remélhetőleg golyók is vannak benne, mivel Lamársé volt. Jézusom, mit csinálta kezemmel? Istenem, maga tesztőnkre nem ezek a kis mitugrászok. Gerünk már, mert azonnal észreveszik, hogy. Zombori nem tétovázott. Ahogy a kezében érezte a fegyvertusát, lelögte magáról Giulia van der a professzorasszony hatalmas csattanással zuhant a kőre. Zombori hallotta, hogy az angol kétségbe esetten kiabál mellette. Sophie Mathieu és Pamela hangját is hallotta, arra azonban már nem volt ideje, hogy törődjön is velük. Egyetlen jól irányzott csapással képen találta a főpapot, elmarkolta a nyakát, majd a közben feltápászkodó angol karjába lőtte. Az angol átnyalábolta, és hogy ne legyen hiányérzetet tovább szorongatta. – Nem látta a pipámat? – ordította a kezek között vergődő papfülébe. – Magának tudnia kell, hogy hol van! Maga, maga! Zombori a másik hármat is el akarta kapni, de közel sem ment olyan egyszerűen a dolog, mint gondolta. Az elsőt még csak megfogta valahogy, bal szerencséjére azonban mindössze a ruhája szegélyét sikerült elérnie. Mielőtt magához ráncigálta volna, a kicsi kibújt a köpenyéből és beleveszett a ragyogásba. A másodikat pedig már el sem érte. Hiába nyújtogatta utána a karját, mintha déli bábot akart volna foggyú lejteni. Ismét abban maradt a trillázás, villódzó ragyogásba fúlt a dobokszava, a síp is elszúnyókált. Néma csend ereszkedett a piramis környékére. Aztán a villogás is elhalt. Talán azok, akik előidézték, kővédermedtek rémületükben. Zombori megtörölgette a homlokát és körülnézett. A kicsik most is a padokon kuporogtak, némán, mozdulatlanul, csak mintha az arcukon kezdett volna olvadozni a festék. Zombori biztos volt benne, hogy soha életükben nem vettek még részt ilyen hagyományt nem tisztelő áldozaton. Julia van der Haas hátát egy áldozó padnak támasztva, jobb kezével a bal szorongatta, miközben patakzottak a könnyek a szeméből. Sophie Mathieu mellette állt és vigasztalni próbálta. – A korong kérdezte részvédtel. – Francokat a korong! – dühöngött a könnyező professzorasszony. – Zombori! Jó lesz, ha vigyázol, kicsim! – intett azután egészséges kezével az ugyancsak kőpadlon pihenő a Palmer felé. – Ez az őrült egyszer még leharapja a füled? Az angol a főpappal együtt odaballagott hozzájuk. A jobbsorsra érdemes kis fickó úgy lógott a kezei között, mint egy túlérett gyümölcs. Vagy nem érti, vagy nem akarja érteni, mondta állával a tolkoronás felébökve. Nem tudja, hol a pipám, pedig a nemzetközi jog értelmében nem tekinthető zsákmánynak. Sophie feléje fordított a könnyektől csillogó szemét. Túléltük, Winston? Maguk igen, sziszegte Julia van der Haas. Az viszont már kétséges, hogy én is túlélem -e. Hol vannak a korongok? kérdezte nyugtalanul Pamela Palmer. Amíg nincsenek meg... Hol van Salazar doktornő? Itt! mondta egy hang a hátuk mögül. Egyszerre fordultak hátra. A legközelebbi oltárkő mögül ebben a pillanatban emelkedett ki Mona Winter karjában Salazar doktornővel. A doktornő feje oldalra billent, mintha nem érezné jól magát. Zombori jól látta, hogy Mona Winter hóna alatt ott sötétlik egy kőkorong. – Ne jöjjenek közelebb hozzám! – kiáltotta a katonalány, kezébe kapva a kőkorongot. – Ha közelebb jönnek magukhoz, hajítom, akár csak ezt a másikat itt a lábamnál. A nőt és a korongokat ezennel a hadsereg tulajdonává nyilvánítom. Zombori válasz helyett ráemelte a fegyverét. Ona Winter gúnyosan elmosolyodott. – Le akar lőni, hiszen fegyvertelen vagyok. – És a korongok? – Gondolja, hogy elhinné magának valaki? Rajta! Csak lőjön le egy fegyvertelen nőt! Zombori érezte, hogy hideg csorog le a homlokán. Figyeljen ide mónap! Próbálta meggyőzni a lányt. Össze kell fognunk, hiszen még nem győztünk. Egyelőre csak a tolkából másztunk ki. Hol vannak a papok? Kit érdekel? Az a fontos, hogy a nő itt van a kezemben. De hiszen ő csak bábú. A főpap meg maguknál van. Azt hiszem, köthetünk valami észszerű egyességet, hiszen valaha maga is katona volt. Pamela Palmer elvörösödött, amiből Zombori kitalálhatta, hogy ő fecseget monának. Milyen egyességre gondol? Maguké lehet ez az egész Disneyland. A piramis, a föld alatti bunker, az épületek, minden egyéb. Nekem csak a kicsik kellenek, és a fegyvereik. Maguk nyugodtan ásogathatják a köveiket. Julia van der Haas feltápászkodott, és egyik kezével a másikat simogatva a katonalány elé állt. Maga nincs abban a helyzetben, hogy feltételeket szabjon, hallja? Mona arcán mosoly suhant végig. Kiváló munkát végzett a Még engem is sikerült átvernie. Ott biztos voltam benne, hogy a hatalmukba kerítették. Még most sem értem, miért nem sikerült nekik. Úgy látszik, csak rossz médium vagyok vonta meg a vállát a professzorasszony. Vagy talán jól felkészültem. Azért persze, voltak nehéz pillanataim. Az angol eltátotta a száját. Ha lett volna a pipája, holt biztos, hogy kiesett volna a fogai közül. Maga csak, csak úgy tett, mintha. Úgy, biccentett az asszony. De hát, hogyan? Mr. Zomborival jó néhányszor elpróbáltunk mindent. Hol az ördögben? Mr. Zombor is De hát miért nem mondták el nekem? Vannak dolgok, amikről jobb, ha minél kevesebbet tudnak. Hogy volt képes ilyen színjátékra? Az asszony arcán büszkeséggel kevert öröm futott át. Észrevette? Hallgatókoromban tagja voltam egy színjátszó csoportnak. Ha hiszik, hanem. Nagy jövőt jósoltak nekem. Ahhoz képest elég mélyre sűjtettem. Beálltam a maga csapatába. A gyógyszer is csak tréfa volt. Az hogy megrázta a fejét. Valóban megpróbáltak a hatalmukba keríteni. Csak hogy már indulásunk előtt bevettem az adagomat. Meg kellett játszanom, hogy képesek hatni rám, amit szerencsére el is hittek. Ha nem hitték volna el, Szofi Matyiő ismét elindult a padokon az alvók felé. – Most aztán már tényleg ébresszük fel őket. – emelte fel a kezét Móna Winter, Amíg engedélyt nem adok rá. – Szarok az engedélyedre! – kiáltotta elveszítve türelmét és a jó jómodorát Szofi. – Te nem parancsolsz nekem. – Igen is felébreztem őket. – Jöjjenek segíteni, vagy egyedül menjek. A zombori szeliden megfogta a karját. Jobb lenne, ha megbeszélnénk a dolgot. Mi a fenét akar maga folyton megbeszélni? Itt alszik ez a szerencsétlen... Nem látja, hogy ön tudatlan? Majd magához tér, ha jól megrázom. Biztos benne. Szofi Matyi ő megtorpant. Azt akarja mondani, hogy csináltak vele valamit? Azt akarja mondani? Hisztélikus sikótássá vékonyodott a hangja. Az angol tett néhány lépést a lány felé, de a karjába szorongatott főpaptól nemigen tudott mozogni. – Kérlek, Szofi! a kicsik között trillázni kezdett valaki. Előbb csak néhányan követték, majd pár pillanat múlva már valamennyien a szájukat ütögették. A helyükről azonban nem mozdultak el. Zombori az angolhoz ugrott, és a fülébe sugott valamit. Az angol biccentett és Lamás doktornő felé kiáltott. Ha bármit is izé megpróbáltok tenni ellenünk, eltöröm a GG-jét. Mindez olyan képet vágott, hogy aki nem ismerte, könnyen bedülhetett neki. Szelidebb képű gyilkosokat is akasztottak már a kriminalisztika története során. A trillázás ettől valamelyest lehalkult ugyan, de teljesen azért nem maradt abba. Mintha a kicsik üres járatba tették volna magukat. Zombori magához rántotta a tanástalanul toporgó tizedest. – Maradjon mellettem, Szofi! Nem látta, hogy hová tűntek a papok? A lány megdörzsölte a szemét. – Semmit nem látok ebben a rohadt ragyogásban. Zombori a hold járását mutató kő felé kapta a pillantását. Már csak néhány centiméter hiányzott ahhoz, hogy az égi test felső pereme megérintse a kő szélét. A láthatatlan dobok megperdültek, és a sipok ismét víjogni kezdtek. Egyelőre azok is tartalék lángon. – Mi a fenét csináljunk? – morogta Zombori felé az angol. – A végtelenségig nem szorongathatom a gigáját. A következő percekben azután egyszerre több esemény is történt. Az első az volt, hogy Mona Winter feldobta a korongját a levegőbe. A korong felröppent, majd mintha megzavarodott volna váratlanul jött szabadságától, ott lebegett alig néhány centiméternyire tőle. Mona Winter olyan gyors volt, hogy Zombori alig tudta követni a mozgását, pedig attól a pillanattól kezdve, hogy a korong kirepült a kezéből, csak neki szentelte a figyelmét. A korong ott lebegett előtte, ő pedig keze élével jókorát ütött az amúgy is ájútan hevelő Szalazár doktornő nyakára. A doktornő feje félre csaklott, maga pedig lehuppant a kőre. Mona Winter ekkor elkapta a levegőben lebegő korongot és zombori felé hajtotta. A régés csak annyit érzett, hogy a kőkorong nekivágódik a géppisztolyának és formálisan kitépi a kezéből. Ezután megperdült a levegőben, az egyik áldozópad oldalának vágódott és darabokra tört. A katonalány dühösen megrázta a fejét, majd átszállt a kettejüket elválasztó távolság felett és a képére mászott. Zombori akkora ütést érzett az arcán, hogy neki esett a legközelebbi áldozópadnak, és lassan fájdalommal teli nyögések kíséretében lecsorgott róla. Egy újabb korong alig néhány milliméternyire tőle bágódott neki a kőnek, ez is darabokra törött, mint néhány pillanattal korábban a másik. Mire felúcsudott, már gyökeresen megváltozott a helyzet. Mona Winter tartotta a kezében a géppisztolyát, és annak jeleként, hogy nem udvarsöprésre akarja használni, mindjárt rájuk is fogta. – Jöjjön ide, Zombori! Zombori feltápáskodott és tántorogva odasétált hozzá. – Maga megőrült, mondta neki, bár az ajkába szúró fájdalomtól csak nehezen tudott beszélni. – Maga… – Ami ezután következett, önmagáért beszélt. Pamela Palmer elkeseredett kiáltással legugolt a kőre, kezébe söpörte az összetört korongmaradványokat, és Mona Winter felé haigálta őket. – Nesze, te rohadék, nesze! Mona Winter meghökkent. Legyezni kezdett a fegyvere mintha attól tartott volna, hogy a kődarabok a koronghoz hasonlóan viselkednek. A küldarabok azonban csak kődarabok maradtak. Mona winter felé szálltak ugyan, de mielőtt elérhették volna, lehullottak a padlóra. – Állítsd már le magad, Pamela! ordított Mona, türelmét veszítve az asszonyra. – Kénytelen leszek téged is! – Megölni? – Akár azt is! mondta Mona, és gyorsan az angolhoz lépett, aki még mindig az ájútnak tűnő főpapot szorongatta. – Adja ide a fickót! – sincs! Az angol kapta a másik ütést méghozzá akkorát, hogy lehuppant tőle a kőpadlóra. Ott is maradt a bajuszát simogatva. Zombori oda akart ugrani hozzá, hogy felsegítse, de az angol tiltó mozdulatot tett a kezével. Úgy térdelt a kövön, mintha családi kápolnájukban a vasárnap délutáni ájtatosságon bet volna részt. – Engem megütöttek! – emelte aztán csodálkozva Zomborira az arcát. – Valami olyasmi történt, – helyesett zavartan a régész. Az angol elismerően csóválta meg a fejét. Alaposan szájon vágott. Hová lett a pap? Zombori csak a fejével intett Mona Winter felé. Az angolnak azt is el kellett viselnie, hogy nem csak kiütötték, hanem még a fogját is elrabolták tőle. Most mi lesz? Pamela Palmer megtörölgette Zombori szája szélét egy Zombori látta, hogy a világos szürke kendőt vérpacnik szennyezik. Jó lenne, ha eszükbe vésnék, hogy nem tréfálok, hallották Mona Winter utálkozó hangját. Torkig vagyok magukkal. Elegem van az okoskodásaikból. Világos? Még azon az áron is megteszem, amit meg kell tennem, hogy néhányat a más világra küldök maguk közül. Nem lesz olyan bíróság, amely elítélne érte. Maguk egy katona életét veszélyeztették, aki a hazája biztonságát, Mindeközben hóna alá csapta a főpapot, és rálépett az ájultan heverő szalazár doktornőre. – Professzorasszony! Julia van der Haas emelkedett ki az egyik áldozópad mögül. – Mit akart tőlem? – Hozza ide más doktornőt! – Eszemben sincs. A katonalány bólintott. – Úgyis jó. Mona Winter ismét gyorsabb volt náluk. Mielőtt megmocsanhattak volna, elkapta Szofi ruhája szegélyét, magához rántotta, majd jókorát ütött a nyakára. Szofi nyikkanás nélkül hullott a lába elé. Az angol egyetlen ugrással talpon termett, és ősi skót szitkok kíséretében monára vetette volna magát. A mellének irányuló fegyvercsőve azonban megtorpanásra késztette. – Ne kövessen el ostobaságot, ször! – figyelmeztette hidegen a lány. – Nem akarom bántani Miss Matyőt. Maga szörnyetek! Akkor ez... Ez, ez itt mi, hanem bántás? Még nem akarom, mondta nyomatékosan Mona. Önöktől függ, mit teszek vele. Az angol szemében olyan vadtüzek égtek, hogy Zombori biztos volt benne, ha ször Winston megtehetné, keresztény neveltetése ellenére is darabokra szaggatná Mona Wintert. Azt akarom, hogy Julia idehozza hozza Lamás doktornőt. Még hozzá gyorsan ha nem vették volna észre, nincs sok időnk. Valamennyien a sziklafalon balagó hódra pillantottak, mintha egy időzített robbanó szerkezet kijelzője villogott volna az orruk előtt. Induljon, Julia! Eszemben sincs! Tétakozott Julia van der Haas, visszabújva a kőpad mögé. Mona ismét bólintott, villámsebesen lehajolt, majd csupán egyet villant a kezében valami, de ez is elég volt ahhoz, hogy kitörjön a pánik. Mindannyian látták Sophie a frissen született vörös csíkot, és hogy azon nyomban nagy cseppekben folyni kezd belőle a vér. Ezzel egy időben a géppisztoly is felugatott hóna alatt. Egyelőre csak a támadó Sör Winston és zombori előtt verte fel a követ. A golyók a kövön megpattanva felröppentek a levegőbe, és a kicsik közé potyogtak. A trillázás még tovább halkult, majd rövid szünetüten újult erővel folytatódott mintha a kicsik fejükbe vették volna, hogy mindaddig trilláznak, amíg a hold el nem tűnik a kőlapról. – Vissza! – kiáltotta a fegyverét rázva Mona Winter. – Kénytelen leszek megölni magukat. – Dilkos baszorkány! – ordította teljesen kivetközve önmagából servinston. Megölte azt a lányt, Ezért én? Ezért én most? Mielőtt Zombori megakadályozhatta volna, mona vetette magát a lány helyett azonban csak a géppisztoly tusával találkozott. Lezuhant Szalazár doktornő mellé a kőre, és ott is maradt mozdulatlanul. Mona ekkor Zomborihoz fordult. Maga írt a késhez, Mr. Zombori. Látja, hogy nem öltem meg a lányt. Ott vágtam el a nyakát, ahol nem sérti meg a verőeret. Csak azt akartam, hogy tisztában legyenek vele, komolyan beszélek. A következő vágás már halálos lesz, ugye maga is tudja. Zombori nem szólt semmit. Mona ekkor ráemelte a gép Ugye, maga is tudja? – Igen, én is tudom. Mona Winter, mintha megkönnyebbült volna. – Így már mindjárt más. Öröm magával tárgyalni, Mr. Zombori. Húzza ki azt a nőt a kőpad mögül. A zombori szeme találkozott Pamela Palmer tekintetével, mintha véletlenül tenné, könnyedén viccentett egyet. – Csak nyugalom, Pam. – sugározta felé a pillantása. – Csak ne veszítsd el a fejed. Zombori a kőpad felett áthajolva megérintette Julia van vállát. – Jöjjön elő, Julia. Nem. – Nagyon kérem, jöjjön elő! Julia van szemében könnyek csillogtak. – Akkor mi a fenéjért volt szükség arra a, a mutatványra? Maga azt mondta, a, az lehet a győzelmünk kulcsa. Még egy köpenyt is loptam odakint. – Menjen le, kérem a lépcsőn, és hozza fel a más doktornőt! Kérem! Julia van der Haas feltápászkodott és zsákmányolt öltözékét összefogva leballagott a lépcsőn heverő Lamás doktornőhöz. Föléje hajolt, mintha beszélni akarna hozzá, majd megcsóválta a fejét, elmarkolta a karját és szólt hozzájuk. Mona elégedetten nyugtázta, hogy Lamás doktornő felérkezett a lépcsőn. Akkor pedig kifejezetten felragyogott az arca, amikor meggyőződött róla, hogy magánál van. Intett Julia van der hogy ültesse Szalazár doktornő mellé, aztán anélkül, hogy elvette volna róluk a géppisztolyát, hozzáhajolt és csendesen, dünnyögve beszélni kezdett hozzá. – Tárgyalni akarok veletek. Lamás doktornő szeme megrebbent, majd óriásira tágult. Zombori már-már már attól tartott, hogy kiesik a helyéről. – Beszé? lihegte. – Beszé? Hol őrzitek a korongjaitokat? Lamás doktorni megrázta a fejét. Nem. Akkor megölöm a főpapot. Láttátok, hogy nem tréfálok. A sajátjaimat is megölöm, ha nem engedelmeskednek nekem. Akarjátok, hogy elvágjam a torkát? Nem. Akkor válaszoljatok. Hol őrzitek a korongokat? Odakint. Hol odakint? Egy kamrában. Helyes. Hol van a három papotok? Odakint. A korongoknál. Julia van der Haas a kamrához megy. Adtok neki két korongot, és bekülditek vele a három papot. Ha nem jönnek, megölöm a főpapot. És elég legyen a trillázásból. A kicsik elkapták a kezüket a szájuk elől, és elhallgattak. Induljon, professzorasszony! Julia van der Haas kérdőn zomborira fislantott. Zombori igen tintett a fejével. Julia Vanderház sóhajtott és a padok felé indult. Álljom meg! vezényelt Mona Winter, mintha csak újoncokat gyakorlatoztatna. Julia van der Haas megtorpant. Lámárs doktornő magával megy. Az önné a felelősség, Julia, Ha bármivel próbálkozna, valamennyien rosszul járunk. Ha ők kerekednek felül, az oltárjaikon végezzük. Nem is tudom, nem az lenne a jobbik megoldás. Dörmögte a professzor asszony, majd megvonta a vállát. Amit tudok, megteszek. Azt azért szeretném, ha tudná, hogy kizárólag a többiek miatt. Ha csak magáról lenne szó, a kis ujjamat sem mozdítanám. Mona Winter sértődötten felsóhajtott. Így van ez, asszonyom, már régen megtanultam. Ha nincs baj, akkor a katona felesleges teher a társadalom nyakán, akit etetni, itatni kell, és még pénzt is követel minden olyan szarságra, mint fegyver és lőszer. Ha viszont nyakunkon a vész, minden szaralak hozzánk fut, hogy ráncsuk ki a mocsárból. Akkor kiderül, hogy kevés a fegyver és a lőszer. Így van ez asszonyom, de maga ezen ne törje a fejét, csak csinálja, amit mondok. Mit csináljak? Miszlamás, majd elvezeti egy kamrához, ha jól sejtem, itt kell lennie a közelben, amelyben a korongokat őrzik. Ha megpróbálkozna valamivel, bár őszintén szólva nem hiszem, fenyegesse meg, hogy félig már átvágtam a főpapjuk torkát. Azt hiszi, bedől a hazudozásnak? Mona Winter mosolyogva rázta meg a fejét. Nem hazudozás ez, asszonyom. Csak a gyengék szoktak hazudozni. Az erősek teszik a dolgukat. – Figyelsz rám, Nikol. Figyelnek rám valamennyien? Ez utóbbi kérdés minden bizonyal a kicsiknek szólt. A hold felső pereme a kőszéléhez ért. Minden milliméter, nem tudom ismeritek -e ezt a mértékegységet, hanem majd Lamás doktornő elmagyarázza nektek, amit a hold megtesz, újabb milliméternyi vágást jelent a főpapotok torkán. Kés villant és a főpap nyaka egyszeriben láthatóvá vált amint kiszabadult a palást szövete alól. Zombori ezúttal pillantott meg először nagyobb darabot egy kicsiből, hiszen mindezeddig csak hosszú újakat és festékrejtette arcokat látott belőlük. A kicsi nyaka vékony volt, túlsan erezett és szürke. Zombori esküdni mert volna rá, hogy nem egészen olyan a felépítése, mint a normális emberi nyaké. Ezt alig, hanem Mona Winter is észrevette, mert érezhetően bizonytalanabbá vált a hangja. Ejtek egy milliméter mély vágást a nyakán. Egy perc elmúltával tovább mélyítem. Ha nem kerül elő rövidesen a két korong, a főpapotok elveszti a fejét. Remélem erre nem kerül sor. Még egyet villant a kése, s a főpap nyakát elborította a vér. – Te őrült vagy, Mona – mondta verejtékező homlokkal, szédüléssel küzdködve, de mégis nyugodt hangon Pamela Palmer. – Neked az őrültek házában lenne helyett – Mona Winter kezét vörösre festette a főpapvére. Zombori látta az arcán, hogy kezdi felismerni, óriási hibát követett el. Anélkül vágott bele a kis fickóba, hogy tisztában lett volna a biológiájával. Lehet, hogy valóban halálos sebet ejtett rajta. Zombori ugrott volna, hogy megpróbálja megakadályozni a további vérengzést, de Mona Winter visszaparancsolta. Ne jöjjön közelebb, mert lelövöm. Magok meg ne tátsák a szájukat, hanem menjenek. Induljanak már a hétszentségit neki! Hiába kiabált, Julia van der Haas nem indult el, és a bámulást sem hagyta abba. Őszintén szólva volt is bámulni valója bőven. Először is maga a vér. A kicsi vére, amely másodpercek alatt megszáradt Móna winterbőrén, és apró golyocskákká ugrott össze. A golyocskák megremegtek, mintha élő lények lennének, aztán legördültek róla. Mire Móna a kezére pillantott, már nem volt rajta semmi. És a kicsi nyakán sem. Sőt, a sebe sem volt látható, amelyet pedig néhány másodperccel ezelőtt Zombori még megfigyelhetett. Úgy összefort, mintha napok múltak volna el a sebesülése óta. Úristen! suttogta a kezére pislogva Móna Winter. Úristen! Még mindig azt akarja, hogy menjek a korongokért? kérdezte folytott hangon Julia van der Haas. Még soha nem akartam ennyire semmit, liekte Mona, csak úgy kapkodva a levegőt az izgalomtól. Úristen, ennek összefort a sebe, maguk is látták? Megtörölgette a homlokát, miközben igyekezett úrrá lenni hangja remegésén. Kimennek a folyosóra, és megkeresik azt a szobát, ahol a korongokat őrzik. Maga, Julia, kezébe vesz kettőt, és idehozza nekem. Nem többet, csak kettőt. Kérdez meg tőlük, Nikol, vannak-e a raktárokon kívül máshol is korongjait? Lamás doktornő nem etintett. Helyes! Most jön a feladat nehezebbik része, Giulia. Meg kell keresnie a hátizsákomat. Ott kell lennie abban a folyosóban, amely ide a föld alá vezet. Betettem egy ablak mélyedésbe. Lamás doktornő majd megkeresi, igaz? Lamás doktornő bólintott. Zombori megkökkenve tapasztalta, hogy a lány orrából vérszivárog az állára. Lamás doktornő megsebesült, kiáltotta Móna Winter felé. Törölje meg az orrát, legyintett türelmetlenül a katonalány. Minden szar kis nem küldhetem gyengélkedőre. Tehát megkeresi a hátizsákomat és kinyitja. Tud követni? Julia van der bólintott. A kinyitott tap talál benne egy fém csövet. Csillogó cső, az oldalán digitális kijelzővel. Érti, amit mondok? Nem vagyok hülye, morogta Julia van der Nem fogja elhinni, de hét akadémia tüntetett ki. Katonai bizonyára nem volt közöttük, mondta némi humorral Mona Winter. Megfogja a csövet, nem a másikat, mert egy másik is van a háti hátizsákomban, csak azon éppen nincsen kijelző, s beviszi a többi korong közé. Miután a kettőt már kihozta a raktárból. Világos? Világos. Ráhelyezi a korongokra, majd a cső oldalán látható piros gombot ötször megnyomja. Nem négyszer, nem hatszor, hanem ötször. Oké? Okay? Ötször, bólintott csúli a Fanderház. Aztán szedi a lábát Lamás doktornővel együtt. Ha ezek a kis akadályoznák a munkáját, leszelem a főpapjuk fejét. Kíváncsi lennék rá, vajon visszanője a helyére? Zombori sóhajtott, és azon törte a fejét, mi az ördögöt csináljon. Bár hatásos volt a titkos fegyvere, Julia van der Haas, végül mégiscsak vereséget szenvedett. Az életét nem kell ugyan féltenie, bár a végén még majd kiderül, hogy ez az őrült némber őket is el akarja tenni lávalól. Felkelt hetem? kérdezte az angolra bökve az ujját. Kelt mondta jó Mona Winter. Zombori az angol felé hajolt, aki éppen abban a pillanatban nyitotta ki a szemét. Jó reggel, uram, vigyorgott rásavanyúan Zombori. Ma reggel lágy kér, vagy keményet? Az angol köhögött és monára pislogott. Egyszer még kinyírom, meglátja. Aztán Sofira ugrott a szemet. A lány már magánál volt, és a nyakára szorította a tenyerét. Az ő bezzeg nem vált gömböcskékké, mint a kicsié, hanem ott maradt a bőrére kenődve. – Jöjjön ide, Winston! Sőr Winston mozdult volna, hogy magához ölelje a lányt, de ebben a pillanatban Julia van der ház bukkant fel a három paptól kísérve a bejárat négyszögében. Közömbös volt az arca, de Zombori azonnal észrevette, hogy nincs rendjén valami nála. Túlságosan is kiszámított volt minden mozdulata, mintha nem saját jó számtából cselekedne. Nem is úgy cselekedett. Ez persze csak akkor derült ki, amikor Mona Winter a professzorasszony felé kiáltott. Minden rendben, Julia? Ezek voltak az utolsó szavai életében. A korong, amely a papok közül röppent felé, olyan sebesen vágódott le rá, hogy moccanni sem volt ideje. Széttárta a karját, aztán úgy állt még néhány másodpercig a helyén, mint egy furcsa formájú, vért szökőkút. Zombori ordított, Sir Winston is ordított, Sophie Mathieu a nyakára szorította a kezét, és visított. Julia van der Haas nem visított, csak állt sápattan, merev tekintetten nézve rájuk. És nem visított Pamela Palmer sem. Ehelyett Mona Winterhez ugrott, és megpróbálta átkarolni. Aztán visszarántotta a kezét, amikor rájött, hogy minden hiába, egy fej nélküli halottat nincs miért ölelgetni. Maradjanak a helyükön különben végük? Hallottak egy kemény hangot a bejárat felől, majd a három pap mögött feltűnt Javier Fortunio doktor és La Marche doktornő. A doktornő szája szélén tovább vastagodtak a vércsíkok. Úgy tartotta a fejét, mintha ő is el akarná veszíteni. Mintha csak az érkezésükre várt volna, Szalazár doktornő feltérdett a kövön, és a bejárat felé nézett. – Na végre! – kiáltotta Fortunio doktorra. – Hol a pokolba volt idáig? – Ez meg… ez meg… Ő is? Talán… nyőszörögte Sophie Mathieu annélkül, hogy egyetlen pillanatra is eleresztette volna a nyakát. Ször Winston bólintott. – Ő is, Sophie, ő is! – maga ezt tudta? Az angol ismét bólintott. Legalábbis sejtettem. Mr. Zombori elbeszélése szerint hárman voltak, akik megölték Reginald Austin-t. doktor Mars, Pontosan ráillik a leírás. A kicsi nem érdekes, bármelyikük lehetett. Az az úr pedig, aki velük volt, Fortunio doktorra hasonlított. Nézze csak az orrát! Maga azt is tudta, hogy elő fog kerülni, és ismét fel akarnak áldozni bennünket? – Tudtam – bólintott az angol. – És mégsem tett semmit ellene? – Dehogy nem tettem – mondta az angol. Zombori és Pamela Palmer mit sem hallott a szavaikból. A kicsik újongó trillázása minden más hangot elnyomott. A dobok ismét peregni kezdtek, és a sipok is a győzelmet hirdették már a végső győzelmet. Szalazár doktornő feltápászkodott és felemelte a földre zuhant főpapot. A pap fejéről leesett a tolkoronája, ezt igyekezettre remegő ujjaival a fejére illeszteni. Zombori most látta csak, hogy hosszú, holló fekete haja van, mint az indiánoké. Az arcából azonban ezúttal sem látott semmit a festéktől. Valamennyien tudták, mi következik. A kicsik megragadják őket, az áldozópadra fektetik, és ezzel végre lezárul életük utolsó fejezete. Nincs már senki, aki kiszabadítsa őket. Zombori a kőlapra pillantott. A hold fele már túlhaladt a peremén. Gyorsan el kell végezniük az áldozatot, ha azt akarják, hogy holdisten kedvét lejje benne. Mert Zombori valahogy biztos volt benne. Holdisten csak annak az áldozatnak örül, amely önkéntes, és addig következik be, amíg a hold el nem tűnik a kőlapról. Hirtelen eszébe villant egy hasonló kőlap Teotihuakámból, amelynek még nem sikerült megfejteniük a funkcióját. Istenem, de jó kis cikket írhatna róla, ha életben maradna. De nem marad abban. Ő már előtte minden puskaporát, és nagyon úgy néz ki, hogy az angol is. Hiszen senki sem maradt már, aki a segítségükre siethetne. Pamela Palmer hozzásimult, és az arcához dörgölte könyvtől nedves arcát. Meg tudsz nekem bocsájtani, Steve? Miért kellene megbocsájtanom? Hogy úgy tettem, mintha nem szeretnélek. Mona Winter rábeszélt. Okosan tetted, pám. Az egy jó esély volt. Kár, hogy kimaradt. Talán mégiscsak meg kellett volna egyeznünk vele. Ezt – Elszúrtuk, Steve. – Ezt elpamela. Most meghalunk? Erre Zombori nem akart válaszolni. Lázasan kutatott az agya valamilyen megoldás után. Ekkor bekövetkezett, amire számítottak. A kicsik elkezdtek feléjük rohanni. Egyetlen pillanatra sem hagytak fel a trillázással, a dobolással és a sipolással, mintha akadályként állíthatták volna a hangzavart a rohanó idő útjába. A dobok puffogtak, a sipok víjogtak. Elkövetkezett hát végre az áldozat ideje. Oldisten megkapja a várva várt szíveket. A három pap, otthagyva Julia van der Haast és Lamás doktornőt, az áldozópadok felé iramodott. Egyelőre még csak a többi kicsi háta mögött tolakodtak, akik nem igazán akarták előre engedni őket. Zombori még azt is megfigyelte, hogy a három pap közül az, amelyikről Julia van der Haas korábban lehúzta a ruhát, hosszú fehér köpenybe igyekszik lépést tartani a másik kettővel. Zombori, Sophie, Pamela és az angol megpróbált futásnak eredni. A szürke horgasúlyak azonban kinyúltak értük, és a ruhájuk után kaptak. Zombori a kőpadra pillantott. Már csak vékony szeletke látszott a menekülő holdból. Néhány percet kell még megúsznunk, zakatolt az agyába a figyelmeztetés. Csak néhány perc, és akkor talán, akkor talán... A főpap azonban másként határozott. Zomborihoz ugrott, és a vállára tette a kezét. Zombori, aki közben megpróbálta elérni Mona Winter elrejtett géppisztolyát, a földre zuhant. Látta, hogy a főpap obszidián késtránt elő a köpenye alól. Fekete pengéje megsötétítette a hold ezüstös, de már egyre halványuló ragyogását. És feltépi a mellén a már nem is egyszer feltépet inget. Hallotta a trillázást, a sipok hangját, és ismét elöntötte a korábban már érzett mennyei nyugalom. A pap a feje fölé emelte a kést. Zombori melegesőt érzett a melkasán, mintha megnyíltak volna a trópusi égcsatornái, és zuhogni kezdett volna langyos, nagy cseppekben a monszuneső. Annyi ereje is alig maradt, hogy nyitva tartsa a szemét. Ha ilyen a halál, akkor jöhet, futott végig elgyötört agyán a gondolat. Vajon mi a fenéért féltem én eddig tőle? Be akarta hújni a szemét, de az esőcseppek nem hagyták összezárulni pilláit. Először a feketén ragyogó obszidiánkés tűnt el a feje fölül, majd a pap ábrázata. Mintha feltámadó szél sodorta volna előket. A pap teste még néhány pillanatig fölé magasodott, aztán elfújta őt is a szél. Zombori arcán még önfeled várakozó mosolyult, amikor a fekete, görnyettalak alak feltűnt a bejárat négy szögében. Kicsi volt, hajlott, pupos hátú, feje szinte a földet súrolta. Az angol nem is értette, hogyan vehette észre, mintha valaki megfogta volna a fejét, és a bejárat felé fordította volna. Eközben természetesen ordított és rugott harapott. Megpróbálta lerázni magáról támadóit. Azok azonban sokan voltak, sokkal többen, mint amennyivel elbírt volna. – Szofi! – kiáltotta elfúló hangon. – Hol vagy, Sofi? Sofi válaszolni akart, de befogták a száját. Éppen abban a pillanatban fektették rá egy oltárkőre, amikor felhangzott az angol újabb, immár mélységesen elkeseredett kiáltása. – Hallá, az ördögben vagy már! Hol vagy? – Hall! Sofi behunyta a szemét, biztos volt benne, hogy Sir Winston utolsó másodperceit éli. Abban is biztos volt továbbá, hogy ez a kiáltás már nem neki szól. Pamela Palmer nem kiáltozott, csak küzdött, mint lánykorában, amikor a kollégiumi hálóteremben elkapták a felsősök. Már régen fenték rá a fogokat, mert Strébernek tartották, és mert senkivel sem osztotta meg a titkait. Elkapták és ki akarták tetoválni, méghozzá igazi tűvel és festékkel, amelyet nem lehet eltávolítani soha. Akkor verekedett így, fogát összeszorítva, hang nélkül, elkeseredetten. A kis fekete hajlottalak berobbant a padok közé és felnézett az oltárkövek környékére. Olyan jelentéktelen figura volt, hogy senki sem vette észre. Mintha laposra taposott gesztenye lett volna a nyüsgő piac földjén. Hi! Ha valaki figyelte volna, sem értette volna, hogy törhet ki ilyen éles hang ilyen kicsi testből. Pedig kitört. Végig sivított a patsodok között, felröppent a lépcsőkre, súrolta a felületöket, megérintette zombori, lecsukódni készülő szempilláit, végig simított Pamela Palmer ökölbeszorított kezén, Sir Winston verejtékben ázó arcán, Sophie halálsápat homlokán. Amint a kiáltás megrezgettette a kicsit tolkoronáját, és meglebentette a ruhájukat, egy csapásra megváltozott a világ. Mintha ragadó szirup permetezett volna rájuk a magasból, és villám gyorsan megszáradva, élő szobor merevítette volna őket. Mintha jaguár ugrott volna a majom csorda közé, akinek égő szemétől és karmos mancsától nincs menekvés. A kicsik megmerevettek, és a kiáltó felé fordították a fejüket. Arrafelé fordította a zombori mellén térdeplő főpapis, akinek a kezébe belefagyott a fekete obszidiánkés. Nem messze tőlük Javier Fortunio doktor állt, hasa alatt egy szürke koronggal, vállán géppisztójal, leesett állal bámulva a hang irányába. A kicsi, fekete alak, mintha gúnyosan odaintett volna neki. Úgy röppent el tőle a korong, hogy senki sem látta, hogyan indította el. Az angol esküdni mert volna rá, hogy a ruhája alól bukkant elő, anélkül, hogy a kisúját is megmozdította volna. Pamela Palmer azonban látta a kezét, mint ahogy látta szalazád doktornő is. Lemás doktornő viszont nem látott semmit. Behunyt szemmel feküdt egy lépcsőre borulva, miközben a szája sarkából megállás nélkül szivárgott a vér. A korong átsuhant a padok felett, és rácsapott a papra. Úgy tépte le a fejét, ahogy a másik vinterét. A fej és a fekete szépen csiszolt obszidiánk és egymásnak ütődve huppantak le a kőre. Ami ezután következett, néhány másodperc alatt zajlott le. Az angol mégis úgy érezte, egy egész örökké valóság múlott el azóta, hogy felhangzott az első kiáltás. A korong megfordult a levegőbe, lebegett egy kicsit felettük, majd visszaszállt a kicsi, fekete ruhás hajlott hátú az oltárok környékén még mindig csend és mozdulatlan félelem uralkodott. A kicsikbe belefagyott a trillázás, és a zenészek is magukra hagyták hangszereiket. Egyetlen néma várakozás volt a terem. Aztán az egyik pap, talán az, amelyik a kőtálcát tartotta a kezében, hogy végre rátehesse zombori, kitépet szívét, elhajította a tálat és nagyot ordított. Felhúzta a köpenye szélét, és rohanni kezdett a piramis hátulsó fertája felé. Ordítása, mintha felrobbantotta volna a csend gátját. A kicsik sikoltozva egy más taposva rohantak le a lépcsőfokokon, hogy a piramist megkerülve eltűnjenek mögötte. Amikor Zombori magához tért, már csak néhányan voltak a föld alatti teremben, de nekik is csak a hátukat látta. Látta viszont Javier Fortunio doktort, amint előkapja a korongot a hóna alól, géppisztolya feltehetően elveszett a nagy tolongásban, és a fekete ruhás hajlott kis lény felé hajítja. Zombori megrázta a fejét. Annyit látott csak, hogy két korong találkozik a levegőben, majd mindkettő darabokra hullik. A fekete ruhás hajlott hátó alak átugrált a padokon, és megállt Sir Winston mellett. Mint az izgalmasabb tündérmeségben, fekete kutya ugrált utána. Amikor megpillantotta a winston oda hozzá, és csaholva a lábához Zorró Zorro! – az angol. – Mintha ez… izé… Kutya korábban tarka lett volna. A kis fekete alak károgó hangon felnevetett. Éjszaka a legszebb szín, a fekete. Alig tíz perce festettem be. <gül> Ahelyett, hogy minél előbb igyekezett volna kihúzni bennünket ebből az izéből, kutyát festegetett? Morogta szemrehányó tekintettel az angol. A cserzett csupa ránc boszorkány szégyelősen lehajtotta a fejét. Jöttem én, aranyoskám, csak éppen fájt a lábam. Háromszor is le kellett ülnem útközben egy kis időre. A harmadiknál el is szundikálhattam. Ha a kutya nem ébreszt fel, talán még mindig aludnék. Sőt Winston megcsóválta a fejét, és szent ígéret tett magának, hogy amint sikerül lemosnia a fekete festéket zóróról, törskönyveszteti, és a család ő számú kutyájává nevezik ki. Szofi a padok között, és a kis, fekete ruhás alak mellére vetette magát. – Már néne, Istenem, már hát te élsz! Az öreg asszony a lány arcához dörzsölte az arcát, aztán eltolta magától. – Hát, hogy a fenébe ne élnék? Ám bár ez az ember mindent megtett, hogy rám hozza a bajt. – Szerencséje, hogy te is itt voltál, Sofi, mert különben soha nem merészkedtem volna egyedül ezeknek az átkozottaknak a közelébe. Már csak én maradtam hírmondónak közülünk, és gyenge vagyok, mint a madárfink. De azért jól megadtam nekik, mi? Ezzel az emberrel meg csak vigyáz, És Sir Winston felébökött a mutató ujjából. Olyan csavaros az esze, mint az orvosságos üveg vége. De jó szíve van! A hold ebben a pillanatban elhagyta a kőlapot. Ahogy halványulni kezdett az ezüstös ragyogás, zomboriba visszatért az élet. Egyelőre nem akart azzal foglalkozni, mi történt, Kihajította a kőkorongot, amely leszedte a főpap fejét, megelégedett annyival, hogy nem fenyegeti közvetlen veszély az életét. Amikor felállt az oltára, már csak néhány kicsit toporgott a piramis láthatatlan oldala fezévezető átjáró végén. – Utánuk! – ordította, hogy a száján kifért. Utánuk, mert meglépnek! Szemes arkából látta, hogy Lamás doktornő nincs a helyén, a lépcsőfokon. Csupán egy egyre sötétedő vértócsa jelzi rajta az idő múlását. Szalazár doktornőt nem látta sehol, sőt, Havier Fortuniot sem. futott a pillantása a halottakon, s hirtelen észrevette közöttük Mona Winter elejtett géppisztolyát. Felkapta és az angol felé ordította. – Gyerünk gyorsan, eltűnnek, mielőtt még… Ekkor tört rájuk a mindennél élesebb ragyogás. Zomborinak fogalma sem volt róla, mi történhetett. Egyetlen pillanatig azt hitte, felrobbant a bomba, amiről Mona Winter beszélt. Talán Julia van der Haas valóban beállította a digitális kijelzőt, hiszen senkinek nem volt ideje megkérdezni tőle, és a bomba most rájuk dönti a föld alatti világot. Behúnyta a szemét, és feje fölé tartotta a karját. Nevetséges, hogy most haljon meg, amikor a nehezém már túl van. A villogás vakítóvá erősödött, mintha ezer meg ezer reflektor szólta volna rájuk a fényét. Ráadásul szaggatottan lüktetett, mint a neoreklámok. Zombori a fülére szorította a kezét, mert idegszaggató szaggató szóhasított az agyába. Belülről szólt, mintha a fejében bújkált volna a sipoló. A rebbenő fények ritmusa a himalája csúcsa fölé lökte a vérnyomását. Mielőtt elveszítette volna az eszméletét, arra gondolt, hogy a fény a holdfénye, amelyet számtalan tükör vezet le a mélybe, és erősíti fel sokszorosára. Aztán még az is eszébe jutott, hogy bizonyára akkor erősödik fel a holdfény ilyen kíméletlenül, ha megtörtént az áldozat. Csak hogy az áldozat nem történt meg. Vagy mégis? Zombori arra ébredt, hogy valami langyos és meleg simogatja az arcát. Kinyitotta a szemét. A kutya állt felette, izgatottan nyűszítve. Alig, hogy megmozdult, egy kéz gyengéden félretolta az állatot, és az angol bajuszos képe bukkant fel a szeme előtt. – Túlélte! Zombori kinyitotta a száját, és levegő után kapkodott. – Azt hiszem. Ha nem törtel semmije, akár fel is Zombori tátott szájjal vette észre gabriel amint rogyadozó léptekkel elbaktat az orra előtt. A lábán az elszakadt lián kötéldarabjai figyektek. – Gébriel, ki más lehetne ilyen ronda? – Pamela, most ébredezik. – -a, a kicsik? – Kelljen fel előbb, aztán majd választ kap a kérdéseire. Támaszkodjon nyugodtan rám, legfejebb együttesünk hanyat. Azért csak talpra küzdötte magát valahogy. Néhány másodpercig még ugráltak a körvonalak a szeme előtt, aztán a helyére került minden. Az ezüstös ragyogás már rég nem volt sehol. Lehangoló szürkeség vette át a helyét. A nagy kőlap most légszínű oldaláról el nem képzelte volna senki, hogy nem régen még maga holdisten úszott rajta, az áldozat elfogadására készen. Pamela úgy bukkant föl előtte, mintha semmiből került volna elő. Jól vagy? Én jól, motyogta Zombori. Azt hiszem. Alaposan bevertem a fejem egy kőbe. Akár csak én. Mi volt ez a ragyogás? Nem tudom, rázta meg a fejét Zombori. Azt hittem, Mona Winter bombája robbant föl. Hol vannak a kicsik? Eltűntek. Te jóságos ég, tólt el magától Zombori Pamela Palmert. A kicsik leléptek, és mi ez csak úgy? Títóva járással elindult a piramis láthatatlan része felé, de néhány lépés után megingott, és majdnem összeesett. Az angol odasétált hozzá, és a vállára tette a kezét. Ki kell pihennünk magunkat, Steve. Így nem indulhatunk az üldözésükre. Ha elszúrjuk az időt, annyi időre tesznek szert, hogy sohasem érjük utol őket, az angol hitetlen kedve csóválta meg a fejét. – hová mehetnének? Itt kell maradniuk a környéken, hiszen ha kimozdulnak a pireneusok közül, akkor a feltűnést keltenek, mintha egy csapat neandervölgyi ősember fikálna a Pikadilin. Itt maradnak, mert sehová máshová nem mehetnek. Ez volt Sir Winston életének egyik legnagyobb tévedése. Gabriel sokáig nem értette, mi történt vele. Arra emlékezett csak, hogy beleesett valami gödörbe, valaki befogja a száját, aztán elaludt. Mikor felébredt, Mári néni állt a lábánál, kezében lángcsóvával és a talpát melegítette. – Isten útse, azt hittem, a pakolban vagyok, és az ördögök sütögetik a talpamat – mondta megkönnyebbülten vigyorogva. Pedig minden vasárnap eljárok a templomba, illetve majdnem minden vasárnap. Lüsi jó jószerével nem emlékezett semmire. Kisétált az erdőbe, ránézett a hódra, aztán egyszerre csak sötétség borult rá. Álmodni viszont álmodott, méghozzá nem is akármit. Nagyapja hajdani birtokán, délkarolinában kocsikázott, gyapott ültetvények között, és a bricska úgy himbálta, mint haladikon utazna, hullámok hátán. Sokáig nem értette, mi történt vele, és látszott rajta, hogy sokáig nem is fogja megérteni. Kikotott a zsebéből egy rágógumit, és rágni kezdte, miközben úgy nézegette a piramis környékét, mintha egy filmfelvétel díszletei közé tévedt volna. Miss Albacker viszont azonnal megértett mindent, ahogy kinyitotta a szemét. Villám gyorsan a szívéhez kapott, hogy meggyőződjön róla a helyén van -e. Amikor aztán úgy ítélte meg a helyzetet, hogy minden rendben, szép csendesen elájult. Julia van der Haas intett a lány körül tüsténkedő zomborinak, hogy hagyja békén, és gyengéden megsimogatta a kutatónő homlokát. Sokkal cifrább volt Váuni professzor ébredése. Amikor Mári néne a kezében lobogó lánggal elvágta a lábára hurkolt liánkötelet, hatalmas testét meghazudtoló fürgeséggel a talpára állt. Homályos szemekkel körülnézett, majd éppen az egy elhagyott tolkoronát szemlégető Gébri jelen akadt meg a szeme. Zombori elborzadta tekintete láttán mintha kavargó vulkán dolgozott volna Vauni professzor lelkében. A vulkán sebesen ki is tört. Vauni lerázta magáról a belé csimpaszkodó angolt, lehajolt, felkapott egy másfilmázás követ, amelynek hátán Tlalok az esőisten kerekképű szeme csodálkozott, és hatalmas lendülettel Gabriel felé hajtotta. A pásztornak annyi ideje maradt csak, hogy hasra vágódjon. A kő elzúgott felette, majd az egyik pathos csapódott. Áj! ordította az angol, és ismét csak belecsimpaszkodott Wauniba. Ekkor már valamennyien ordítottak, még Mári néne is, pedig éppen Nick Holmes professzor kiszabadításával volt elfoglalva. Vauni újabb követ kaparintotta kezébe, és a feje fölé emelte. Ezt azonban már nem hajította el. Az angolra nézett, és gyanakodva megszívta az órát. Hol vagyok? kérdezte mély kongó hangon. A föld alatt mondta az angol. Meghaltam. Csípjen a karjába. Ahhoz le kellene tednem ezt a izé, követ. Tegye hát le. Amíg meg nem győződtem róla, hol vagyok, nem teszem le. Kihez akarja hozzávágni? Az ördögökhöz? Julia van der Haas oldotta meg a padhelyzetet. osont majd hatalmasat kiáltott. Le a kővel! Váhuni megremegett, és hogy nem a saját lábára ejtette istent. A téboly egyetlen pillanat alatt kiszállt a teremből. Megfordult, elkapta Giulia van der Haast, és felhajította a levegőbe. Úristen, megúztuk, megúztuk! Tegyen már le maga őrült, tiltakozott a professzor asszony. Nem látja mennyi még a dolgunk? Valóban sok volt. Előbb Nick Holmes kellett magához téríteniük, majd Karahán professzort. Karahán, amikor kinyitotta a szemét, Vaunival találta szem közt magát. – Allah! – nyögte. – Hát már a pokolban sem tudok megszabadulni tőle. Lamartinnal nem volt gond. Amint magához térítették, megrázta a fejét, és elkapta a homlokát simogató Szofi kezét. – Jól van, Szofi? – Én jól. Hát maga? – Megjárja. – Hová tűnt egyáltalán? Na, majd elmesélem. Lamartin pillantása végigfutott a piramison, a padokon, a halottakon, aztán megcsóválta a fejét. Jézusom, mi történhetett itt, amíg én aludtam? Nagyjából ezt kérdezte Cartwright és Ferguson is. Csak nehezen akarták megérteni, hogy a kicsik csapdába csalták őket. Már vártak rájuk, és előre felkészültek a fogadásukra. A kicsik? kérdezte izgatottan Cartwright, amint tökéletesen visszanyerte az emlékezetét. – Egyszerűen csak elengedték őket? – Örüljön, hogy élve megúszta! – förmet rá az angol. – Kevésen múlott, hogy most nem fekszik valamelyik oltáron jó messzére a saját szívétől. – Bocsássom meg, ször! – Cartwright. – Nem úgy gondoltam. – Jézusom, ez kicsoda! s remegő ujjal Móna Winter holtastére mutatott. – Móna Winter, mondta Julia van der Haas, magára rántva a nadrágját. – Maga meg miért vett kőzött le? – Összetévesztettem a piramist egy havai stranddal. Mordult rá barátságtalanul a professzorasszony. – Sohasem bocsátom meg magamnak, hogy átaludtam életem leghátborzongatóbb élményét, dörzsölte meg a szemét Ferguson. Én a maga helyében nem keseregnék, sóhajtotta az angol, aztán négy kézlábra állt, és keresgélni kezdett a vérrel befölcskendezett padlón. Nem látta valaki a pipámat? Mégiscsak lehetetlen dolog, hogy nyomtalanul eltűnjön. Nem csak a pipa fejének, hanem a kicsiknek is nyomuk veszett. fél óra elteltével, amikor úgy, ahogy szedték magukat, fegyverrel a kézben átlopakodtak a piramis másik oldalára. Mint ahogy várható volt, a kicsik nem voltak ott. Volt viszont valami más, ami megtorpanásra késztette őket. Három fekete, hosszúkás tárgy feküdt a piramis 17. lépcsőfokán, nagyjából olyan magasságban, mint a másik oldalon az oltárok. Mindegyikük sarkain fákják égtek. Fáradt lángjuk arról árulkodott, hogy jó ideje már, hogy meggyújtották őket. Zombori előre tartotta a géppisztolyát, és a fél homályba mereztette a szemét. Nem volt még teljes sötétség idelent, de a rejtett tükrök egyre kevesebb fény sugároztak le a föld alá. A hold odakint lenyugodni készülhetett, s a tükrök már csak egyre halványuló ragyogását voltak képesek összegyűjteni. Oltárkövek! suttogta Zombori az angolnak, mintha attól tartana, hogy a kicsik meghallják. – Ezek is oltárkövek. – A piramist so oldalán. – Már pedig itt vannak? – Valóban ott voltak. Három oltárkő. Sarkukon lobogó fákjákkal rajtuk három mozdulatlan emberi testtel. Cartwright hátrafordult. Látszott rajta, hogy sorban szába veszi valamennyiüket. Csak akkor engedett fel az arcán a feszültség, amikor megbizonyosodott róla, hogy mindannyian megvannak. Talán maguk közül áldoztak fel hármat, holdistennek, találgatta Julia Fanderház. Talán tovább nem is folytatta. Ő maga is tudta, hogy az áldozatok aligha a kicsik körül kerülhettek ki. Holdisten nem is fogadná szívesen, ha magukat áldoznák fel neki. Isten nem a kicsik szívét kívánja, hanem azokét, akiket zsákmányul ejtenek az ő számára. A Fergusson, mintha szárnyai nőttek volna, átrepült a lépcsőfokok felett, és az első áldozópad mellé huppant a kőre. Lenézett az oltárra, majd arc elé kapta a kezét. Úristen! Az angol átkarolta Sofit. Sofi a mellére hajtotta a fejét, és az angol borostás arcához dörzsölte az arcát. Ki az? kérdezte a fejük felett tompa hangon zombori. A legfergaszon megcsóválta a fejét. Lamás, doktornő, kivágták a szívét. Megnézem a másik kettőt is? Felesleges, mondta zombori.